Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem din nou o ediție specială, trei părți diferite în această seară, foarte multe informații, informații în exclusivitate, dar și analize despre ceea ce se întâmplă în România. Eu cred sincer că nu are motive de îndoială, nu are de ce să se îndoiască domnul Dragnea. Cred că președintele, în cazul în care vor merge cu un nume rezonabil, un om care să poată să țină România pe linia de plutire sau mai mult se asigure uh, creștere economică nu vor fi refuzați. Asta e credința mea. Cred foarte mult în, uh, spiritul, uh, domnului, uh, în spiritul germanic foarte așezat al domnului Iohannis așa cum cred că mâine domnul uh, Dragnea și domnul Toricianu vor merge cu un, un nume rezonabil. Noi gândim, ne gândim la acest nume, o să vi-l oferim în această seară să vedem dacă vom ghici sau nu, deși de obicei nu ne-am înșelat atunci când am venit cu nume de premier, vă vom da și numele miniștrilor pe care, care vor fi în acest cabinet, cu care noi vom spune cel puțin la jocuri de putere, cabinetul Dragnea. Pentru că nu mai dorim să vedem că cineva reprezintă un partid sau reprezintă o putere și uh, se spală, încearcă să se spele după modelul lui Dacian Cioloș înainte cu uh, câteva săptămâni adică să nu plătească pentru lucrurile bune sau pentru lucrurile mai puțin bune pe care le face, să plătească doar cei din partea dreaptă cum a fost cazul PNL-ului, în cazul domnului uh, Dacian Cioloș așa că pentru că știm că cel mai puternic om din spatele acestui cabinet ce omul care va asigura în Parlament majoritatea și va sancăriva Acționa ministrii în fața comisiilor în cazul în care ei nu vor performa, va fi Liviu Dragnea, așa că numele pe care îl va anunța mâine, Liviu Dragnea nu este uh, deloc important din punctul meu de vedere, noi o să vi spunem în seara asta, ci o să spunem simplu cabinetul Dragnea, începând din această seară, în momentul în care el va fi, sigur uh, validat de Parlament. Sunt multe informații interesante. Legate de ce s-a întâmplat, dar trebuie să dau o lămurire Nu am vrut să intru, cu excepția colegilor de la Știri pe Surse Că le-am dat o declarație extrem de scurtă Nu am dorit să intru pe posturile de televiziune Sau la alte ziare tipărite, radiouri Pentru a comenta ceea ce a însemnat o informație Care azi dimineață a creat foarte multă vâlvă Și a ținut, am văzut, pe cel puțin trei televiziuni toată ziua a fost un simplu prânz, luat cu un om pe care nu am ascuns niciodată că eu îl apreciez și cu care am avut o relație civilizată. E vorba de domnul Crin Antonescu, care s-a întors ieri dimineață de la Bruxelles. Ieri am mâncat timp de două ore și jumătate cu domnia sa, am discutat despre emisiunea de mâine seară. Mâine seară domnia sa va fi invitatul meu și al dumneavoastră de la ora 21, timp de o oră și jumătate. A rămas același om, îngrijorat de ce se întâmplă în România, dar încrezător pe de altă parte și, sigur, puțin uh, trist, mâhnit, la fel ca mine, ca telespectatorii Jocuri de Putere, despre ce se întâmplă în zona dreptei politice și cu precădere în cadrul Partidului Național Liberal. dar eu nu am niciun fel de rol nici de a oferi, nici de a lua ceva, ci sunt un om pur și simplu care comentează, se informează iar domnul Antonescu rămâne omul, liderul care a lăsat Partidul Național Liberal la 42% a dus Partidul Național Liberal cu cel mai mare număr de parlamentari din istoria sa post-Decembristă în Parlamentul României a practic 178 de parlamentari liberali, n-a avut niciodată Partidul Liberal atât de mulți și era normal să discuți și acest lucru Culmea este că uh, paparații de la Cancan Can nu ne urmăreau nici pe mine, nici pe domnul Antonescu. Am -ori, oricum, i fericit, au făcut uh, uh, poze, nu știu unde au putut sta, prin pom, prin mașini. Sunt buni, bravo lor. Uh, am înțeles că o urmăreau pe Silvia de la ceva emisiune cu aistil. Zii, domnule, cum se numește? Bravo, aistil mi-au spus și mie, nu semăn cu Silvia de la Blue. Am spus că o fată care a câștigat acolo uh, ceva premiu, deci nici domnul Antonescu, nici eu nu se semănăm cu Silvia de la Bunai stil, dar ea era vânată la respectivul restaurant, era și ea în restaurant, sau urma să ajungă acolo ceva de genul ăsta și ne-am ne -am nimerit noi în restaurant, nu Silvia i stil. Deci în loc de Silvia i stil, paparații Cancan Can au dat peste subsemnatul și peste distinsul domn Crin Antonescu, care într-adevăr are un stil special de a comunica, un discurs excepțional. Asta este toată istoria a ceea ce s-a spus că ar fi bomba, șocul zilelor, șocul zilei, planul pus la cale. Nu, nu știu care este starea. Sigur, urmăresc cu atenție ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Astăzi am aflat o știre care m-a șocat, sunt atât de multe încât greu, mi-e greu ceva să mă mai șochez, dar totuși asta m-a șocat, un personaj care n-a obținut nimic în viața lui, care era al cincelea mandat de parlamentar, care este o loază, pur și simplu o loază, urmează să devină vicepreședinte al Camerei Deputației. Eu sigur că au fost multe loaze în 26 de ani președința ai Camerei Deputației, dar este o, asta este o loază supremă, care n-a făcut nimic cât era la Dolj, care a fugit la sectorul 1 și a reușit să ducă sectorul 1 la 10%, după care a fugit, după ce a făcut cea mai proastă lege pentru diasporă, pentru, lege, pentru uh, cetățenii români aflați în diasporă, a fugit în diasporă și n-a reușit nici acolo să ia primul loc, a ieșit abia pe locul 2. În uh, diasporă, Partidul Național Liberal a ieșit pe locul 2. Rușinos, de altfel, e vorba de domnul Mihai Voicu, supranumit Mișu. Celebrul domn Mișu a urmas să devină vicepreședinte al Camerei de Deputaților, Ca să înțelegeți și dumneavoastră cum... Deci, e simplu. În România, dacă nu faci nimic, nu greșești. Și atunci vei fi promovat. Dar, sunt lucruri foarte importante. O să vă arăt și un lucru interesant. Deci, niciun loc în lume, practic, în acest moment, nu mai este sigur. Locul unde a fost asasinat Karlov era extrem de bine păzit. Pentru că, vorbim de ambasadorul Rusiei în Turcia, deci vă dați seama cam ce era. Culmea este că acest loc era la 50 de metri de ambasadele Statelor Unite și la aproximativ 70 de metri de ambasada Germaniei, Două instituții extrem de importante. În partea cealaltă, în bătrâna Europa, autoritățile germane se așteptau la atentate se așteptau chiar la târgurile de Crăciun. Departamentul de Stat al Statelor Unite al Americii a avertizat cetățenii americani care călătoresc în Europa la târgurile de Crăciun că sunt locuri vizate de către teroriștii ISIS. Aceste târguri sunt vizitate de mii și mii de oameni în fiecare zi. Deci impactul terorist era unul maxim. Acum câteva zeci de minute eram în redacție înainte de a intra în, în direct. A fost un atentat Fals de data aceasta cu bombă la gara din Köln. Întrebarea cea mare este cine are interesul să semene teroare în cel mai puternic stat al Uniunii Europene. Deci, practic, după Franța, după Belgia urmează Germania. Cine are de câștigat din acest lucru? Sigur că am văzut că nici nemții nu mai sunt în Germania ceea ce au fost. Pentru că am asistat la o bălbăială absolut incredibilă a Ministerului de Interne German. Adică, deși acolo au fost 12 morți, peste 50 de răniți, am văzut cum Ministerul de Interne German a arestat un pakistanez care avea permis de muncă, care avea rezidență în, în Germania și a fost considerat acesta până astăzi, în jurul orei 14, terorist. Până la urmă, teroristul nu este pakistanezul, ci teroristul este înarmat și liber prin Berlin. Pentru că el nu a fost prins. Persoana care a fost arestată seară, după miezul nopții, nu era teroristul din cabina uh, respectivului autocamion. La Ankara au fost arestate șase persoane după asasinarea lui Karlov, ambasadorului rus. Inclusiv membrii familiei ucigașului. Presa internațională alocă spații extrem de largi, uh, unor scenarii alucinante, cu foarte multe întrebări pertinente. De pildă, se întreabă cei din presa internațională dacă Mevlut Mert Alintaș făcea parte din rețeaua lui Fetula Gülen, cum susține Erdogan, care a primit încă o dată vânt din pupă pentru a mai scoate niște niște fideli al lui Fethullah Gülen, adversari ai săi, din sistemele de putere și din administrația din Turcia. Deci oameni care au scăpat de epurări vor fi acum epurați. Putin pare extrem de nervos. Țarul de la Kremlin este extrem de nervos și este convins că e un gest menit să submineze relația foarte bună din ultimele șase luni dintre Turcia și Rusia. De asemenea, a promis opiniei publice din Rusia că va afla cine a ghidat mâna criminală. Oficiali ruși, citați astăzi de Washington Post, vorbesc despre un complot larg ce va fi dezvăluit și sugerează că vinovații sunt occidentali, care susțin facțiunile rebele moderate din Siria. Cert este că incidentul a apropiat și mai mult Rusia de Turcia. Acum, ne întoarcem puțin în România pentru că astăzi a expirat termenul în care guvernul putea să achiziționeze cumințenia pământului. Am scris despre bătaia de joc, rușinea infinită numită cumințenia pământului, cea refuzată, brâncuș refuzat de guvernul României, indiferent cum s-ar numi el. Și am dat exemplu Ungariei lui Victor Orban, era să spun Vladimir Putin și nu greșeam foarte mult, deci Ungariei lui Victor Orban care a achiziționat cu 21 de milioane de la o licitație de la celebra casă de licitație Cristis niște farfurii de pe, din perioada arpadiană, niște farfurii de argint pe care le-a dus și le-a prezentat într-o conferință de presă și nimeni nu s-a întrebat de ce au fost dat atât de mulți bani pe niște farfurii. O tavă și niște farfurii. asta sunt. Sigur că noi ne putem întreba, pentru că am văzut-o pe doamna prună, noi am uitat repede de miniștrii tehnocrati, dar cred că trebuie să vorbim de ei cu bune și rele. Este adevărat că Ministerul Justiției nu a cheltuit însă, ne spunea doamna prună, 160 de milioane de lei. Dar condițiile din închisori, spre exemplu, rămân unele mizerabile și nu numai. Acolo putea să facă ceva Ministerul Justiției. Sunt foarte multe locuri unde condițiile sunt înfiorătoare. Sigur că la Ministerul Sănătății sunt de asemenea foarte mulți bani necheltuiți. Atâta vreme cât sistemul medical este o invitație la crimă. Vom vorbi despre toate acestea, despre ce se întâmplă mâine la negocierile acceptate de președintele Claus Iohannis, ce Liviu Dragnea și Călin Popescu tăriceanu merg în tandem. Iar noi vom începe monitorizarea acțiunilor guvernului. Dar nu uitați, pentru că în această seară, de la ora 23, veți vedea cine a deturnat mitingul din 21 decembrie. Pentru că nu trebuie să uităm de acele zile, nu trebuie să uităm ce se întâmpla în această țară în decembrie 1989, exact în aceste zile. Pentru că dacă noi astăzi putem vorbi liber, dacă noi astăzi putem gândi liber și putem pur și simplu să ne exprimăm o, Într-o libertate de plină, fără teamă, este exact datorită acelor oameni care au crezut atunci în libertate. Și ei nu trebuie uitați. Vreau să vă arăt un uh, tricou pe care l-a primit producătorul acestei emisiuni, Roxana Ion. Cred că îi se potrivește. e greu de lucrat cu mine, deși sunt uh, o persoană, spun eu, uh, absolut decentă. Chiar mă caracterizez admirabilă cu toată modestia. Dar, dacă mă suportă pe mine, ne suportă pe toți surse. Roxana Ion, ministrul răbdării, este producătorul acestei uh, emisiuni. Într-adevăr, este o aventură în fiecare zi, pentru că schimbăm invitați, schimbăm teme, dar ea se descurcă, așa cum Călina se descurcă cu titluri, texte și multe altele. Eu le mulțumesc, mulțumesc și Roxanei și Căline că mă suportă în continuare. or să mai aibă încă multă treabă, pentru că urmează monitorizarea guvernului Dragnea I. Credeți-mă, personajul care vine la Palatul Victoria nu contează. Va conta cel care va sta în spate și îl va ține cu majoritatea. Va fi pentru, prim va fi pentru prima dată când Parlamentul va acționa în forță. Și nu uitați, anunțați-vă, prietenii, pentru că Crin Antonescu, urmărit drept Silvia de la uh, Bunai Stil, împreună cu mine la masă, la o simplă masă de prânz, spune lucruri interesante. Domnul Mihai Rusu din Germania alături de noi. Bună seara, domnule Rusu! Bună seara, Realitatea TV! Bună seara, România! Iată, vă transmit din țara care trăiește un șoc, trăiește în doliu și trăiește într-o alarmă generală după atentatul petrecut aseară la Berlin, mai exact acum 24 de ore și 15 minute. Deci este o ușoară, o mică tragedie pe care o trăim în Germania. Iar acum exact o oră am aflat o nouă gafă a guvernului sau a anchetatorilor, a investigatorilor, prin care ni se precizează că șoferul pakistanez care a fugit aseară și a fost prins în mulțimea piesii de Crăciun uh, din Berlin. Nu, este autorul, nu există probe, uh, uh, probe serioase uh, pentru care poliția să-l aresteze și să-i deschidă uh, dosar. Și cu aceasta spun uh, bună seara din München. Uh, și. O seară care nu este însă prea bună, suntem cu trei zile înainte de Crăciun și culmea, poliția și acum ministrul afacerilor interne, care până acum 20 de minute s-a aflat în studioul televiziunii germane, a făcut fel, un apel la populație pentru a participa la urmărirea generală a necunoscuților care au produs acest atentat cu acel tir care a intrat în viața de Crăciun. Între timp, la ora 18, tot în această piață care astăzi a fost închisă ca și celelalte 59 din Berlin, la biserica din apropiere, a venit tot guvernul care a participat la o slujbă ecumenică. În, în, în memoria victimilor a celor răniți și a celor plecați prin, de, dintre noi. Ce este interesant de menționat, că ministrul afacelor interne Thomas de Mezier a raportat această chestiune și Consiliului de Apărării al Germanii, deci vă dați seama la ce dimensiune a ajuns alarmă, este general. Și ministrul afacelor interne Thomas de Mezier declară astăzi la ora 12.30 la prima conferință de presă ce -aș așteptam cu toții a fost un atentat împotriva statului de drept Ministerul Afacerilor Interne confirmă actul terorist nu -a, nu a avut atunci prea mult curajul să sublinieze, mai târziu a precizat ca și colegii lui din, din Procuratura Generală și Oficiul Criminal că avem de-a face cu un act terorist după evenimentele uh, prealabile din Germania, și amintesc aici, de la Essen, de la Leipzig, de la Ansbach, de la Würzburg, de la München și de la Ludwigshafen acum 4-5 zile, când un pușt de 12 ani a fost prins, a pus o bombă în piața de Crăciun, dar care din fericire, nu a explodat. Și acum despre pakistanez care este deocamdată eroul uh, acestui uh, story. Uh, un tânăr de 23, de 23 de ani, venit anul trecut în, de 30, la 31 decembrie în Germania, un mic criminal în tabăra de refugiați, cunoscut uh, poliției, deci din acest lagăr. Iată, uh, cu asemenea știri, sigur că să pun foarte multe întrebări, uh, și acum sunt câteva constatări pe care le face nu numai presa, dar le face și publicul, și anume, pe de-o parte, incertitudini asupra uh, autorilor, transparența pe care ne-a promis-o guvernul arăta altfel, uh, după ce avem acum o serie întreagă de deconcordanțe și, ceea ce este mult mai important, apar critici uh, din rândul populației dar și din rândul coaliției creștini-democrate, deci din rândul coaliției doamnei Merkel, și anume de aici, de la München, de la primul ministru al Bavarii, Horst care cere o schimbare a politicii refugiaților. Și acum, stimate doamne și stimați domni, vreau să vă prezint câteva declarații ale principalilor actori din uh, guvernul german și din această actualitate, și anume întâi cancelara Angela Merkel, uh, a declarat, a spus că este un act de neimaginat asupra unor oameni pașnici. Dincolo de compasiune, ea nu înțelege cum un azilant care cere protecția Germaniei devine autorul unui atentat. Deci sigur acum trebuie să facem un update, nu acel șofer pakistanez este autorul atentatului. Președintele Germaniei Joachim Gauck declară, după amiază, că am asistat la un atac asupra vieții noastre. Această declarație este colosal de gravă. Nu vom ceda în fața celor care ne urăsc și vor să ne ia libertatea. Unitatea, solidaritatea noastră este mai puternică. Iar în final un mesaj de îmbărbătare, de încurajare, statul, Germania noastră, face tot posibilul pentru a ne apăra, pentru a asigura liniștea și libertatea. Și acum, procurorul general al Germaniei definește acțiunea drept un atentat cu necunoscuți, recunoaște însă, ceea ce e foarte important pentru întreaga Germanie, un motiv terorist de tip uh, jihadist. Iar președintele oficiului federal criminal declară și el la rândul lui Germania este amenințată de terorismul islamic. Dincolo de faptul că suspecții sunt interogați, sunt anumite piste pe care le urmărește poliția și, și oficiul criminal, forțele speciale, serviciile secrete confirmă aceste amenințări și sunt în, în acțiune. În final, șeful poliției din Berlin iată, constată și el, declară și el că investigațiile nu confirmă deocamdată un amestec al statului islamic, în ciuda faptului că sunt foarte multe uh, practici procedee care amintesc de această strategie. Pakistanezul arestat un azilan la vremea respectivă, era ora 14.30 în Germania, respinge acuzațiile ca urmare că după care după amiază a fost eliberat. Între timp însă e un național, toate cele 60 de piețe de crăciun din, din Berlin și 2500 de piețe uh, din Germania rămân, încă, uh, rămân în continuare puncte de atracție pentru populația germană, pentru că este catolică sau este protestantă uh, și se duce cu trei zile înainte așa cum este tradiția uh, se duce cu familia, cu copii să bea un vin fiert, să cumpere cadouri și așa mai departe deci iată, trăim într-o o Germanie înfricoșată, într-o Germanie în care uh, terorismul uh, își arată mult mai puternic, uh, mult mai puternic dinții și colții, uh, sau la fel de puternic ca și în Franța și în Belgia, în așa fel încât autoritățile sunt, sunt în stare de alertă Alarmă în întreaga Germanie, șoc și steagurile sunt coborâte în Bernă. De altfel, astăzi, în această seară, este o etapă de fotbal din Bundesliga, a 16 -a, iar fotbaliștii vor apărea pe teren cu o brasartă neagră la un braț și vor ține un minut, uh, uh, un minut reculegere pentru victime și pentru cei accidentați. De altfel, astăzi, la ora 18, la ora Germaniei, populația a ținut în uh, plan federal un moment de reculegere uh, pentru aceia care au decedat ieri sau care sunt răniți. Vorbim de 12 morți, de 50 de răniți, dintre care vreo 14 sunt în stare foarte gravă, adulți și copii. Mulțumesc foarte mult, domnule Mihai Rusu, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit, ca de fiecare dată. A fost alături de noi Mihai Rusu de la, uh, din Germania, jurnalist uh, din Germania, cu o mulțime de informații extrem de interesante. De la fața locului, alături de mine, în platou, se află doar jurnaliști și un analist de externă care va rămâne și în partea a doua a acestei emisiuni în care avem analist de externă de la ora 22 și 15 minute. Alături de mine, până atunci, pentru analiza pe politică internă, se află domnul Costi Rogozanu. Bună seara! Bună seara. Bine ați venit! Domnul Alexandru Căutici, bună seara! Bună seara! Bine ați venit. Domnul Dan Bucura, bună seara! Bine ați venit! Și sigur, domnul Cătălin uh, Buciumeanu. Vreau un scurt comentariu pe ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, pe ce s-a întâmplat în uh, Turcia și apoi să trecem la uh, politică internă. Domnule Rogozan. Bun, pe mine primul șoc pe care l-am avut după ce a apărut știrea din Turcia a fost asemănarea uh, cu cazul Franz Ferdinand. A fost incredibil cât de tare s-a viralizat, într-un mod stupid, altfel sunt foarte puține corespondențe care pot fi făcute, dar e clar că există o tensiune și în rețele sociale și în presă care abia așteaptă să explodeze evident efectul unui astfel de asasinat încă nu, nu poate fi calculat dar putea fi foarte grav dar de aici până la începutul unui război mondial zic că mai avem apoi a fost un accident care a fost lipit de ceea ce s-a întâmplat la Berlin adică ceea ce s-a întâmplat la Zürich din nou puțin forțat dacă ne uităm mai atent la detalii, însă cred că dincolo de fiecare accident în parte trebuie văzută exact această neliniște care tinde să topească toate faptele, toate o neliniște de altfel evidentă cum observați tu chiar și la poliția germană care uh, ridică oameni de pe stradă și mai mult totuși au apărut informații și în ziare serioase despre cum acel uh, Om ar fi fost cel care a comis atentatul. Ca să ne dăm seama că nu e vorba despre asta. De. Acest tip de nervozitate și de bâșbâială, care ți-amintești s-a petrecut și după atentatele din Franța, cu o uh, îndelungă urmărire, cu multă, uh, la fel, bâșbâială, Asta nu fac decât să transmită și mai multă nesiguranță, uh, când uh, lucrurile poate ar fi trebuit să se petreacă mult mai prompt. Domnul <coughs> A aș vrea să vorbesc despre O vine despre care se vorbește mai puțin Anume Aceea de a Da informații false Și de a da chiar verdicte false Există și în rândul Presiei, dar și în rândul oamenilor de rând Utilizatorilor de rețele De socializare, această Pornire Și aș vrea să o compar Cu, cu pornirea teroriștilor Teroriștii aceștia Au niște frustrări nu, nu știm dacă e act terorist probabil că este act terorist, înțeleg după ultimele declarații, cel de la Berlin dar avem o, o pleadă de alte acte teroriste în spate și analiza se bazează pe acele acte teroriste teroriștii au niște frustrări și își uh, descarcă aceaste, aceste frustrări, ucigând de avama pe unii pe care îi consideră vinovați, fie că sunt americani, fie că sunt uh, creștini, francezi, mai știu ce fiecare după cum uh, își uh, găsește o țintă Cam același lucru, deci ucid oameni vinovați din aceste probleme ale lor uh, interioare. Uh, cam același lucru se petrece și în mintea unui om care tinde să învinovățească complet aiurea, un grup larg uh, de populație. Am auzit din nou remarca aceasta, vai, musulmanii, sunt criminali, ceea ce este o mare problemă. Uh, repet, consider că cei care fac această greșeală sunt la fel de... Au aceeași pornire incorrectă ca și teroriștii care își propun să ucidă americani, fiindcă îi consideră pe americani vinovați de tot răul din lume sau răul care li s-a petrecut lor. Sau ucid francezi pentru că la un moment dat s-a hotărât Franța să intervină într-un război împotriva unor teroriști. Sau iată, l-au ucis pe ambasadorul din Rusia pentru că ambasadorul Rusiei pentru că Rusia s-a implicat într-un război împotriva unor teroriști. Deci, victimele acestea colaterale, care sunt produse de către teroriști, au, corespondent în partea cealaltă, niște victime colaterale, oameni vinovați care sunt adepții unei religii sau oameni nevinovați dintr-o anumită regiune. Bunoară, se spune că, vai, sirienii sau mai știu eu ce, irachienii, oameni aceia sunt niște oameni primitivi Uh, și, și tot felul de, de, de remarși de genul acesta. Lucruri de o falsitate crâncenă. Uh, în zona aceea a fost o zonă civilizată. Chiar uh, vorbeam cu cineva astăzi care a, a mers în, uh, în Siria în anii 80 și îmi spunea probabil că Siria era mai civilizată atunci decât era România. Cum românii de astăzi îi desconsideră în asemenea halpe sirieni doar pentru că au trecut printr-un război care a distrus întreaga Sirie și i-a adus la un nivel de, de, de viață mult mai jos decât eu știu, alte țări din lumea treia. Dar asta e din cauza războiului, nu este din cauza unui primitivism al lor, eu știu, al mentalităților sau așa mai departe. Deci, aș, punctul meu de vedere este acesta. Că în paralel cu, cu Război și terorismul și acesta da terorismul acesta manifestat în Bătönerna Mă mă scuz, n-am și câteva sute de ani lipsă de civilizație față de Bătönerna da, euro. Dar, dar cred că ar trebui ca mult mai des presa să condamne aceste porniri uh, uh, uh, uh, care, care sunt o deraiere de la, de la o viață normală, o viață de european normal, uh, anume aceea că sunt, se aruncă în tema pe grupuri mari de populație care nu au nicio vină, nu musulmanii nu sunt de acord cu aceea. Ca să nu mai vorbim că musulmanii sunt împărțiți în no, una de, de, de categorii, de, în funcție de, eu știu, aripile din care fac parte. Sau, repet, iar, desconsiderarea asta față de sirieni, față de, de migranți, dar noi românii, noi am luat cu asalt Europa după, după, ce, după 2007 nu înțelegem pe europeni numai că ne desconsideră. Nu, că, noi n-am produs acte teroriste, este adevărat. Dar asta nu înseamnă că migranții sunt uh, uh, doar că noi nu am intrat, niciun român din cei 4 milioane aflați la muncă în străinătate de nu nevoie. a intrat, nu, nu a intrat ilegal în țările respective, nu a intrat uh, peste fâșii uh, de pământ da. și a intrat cu pașaport da. sau cu buletin absolut uh, legal. Îți amintesc că înainte de 89, intram și noi fără pașaport. Eu vorbesc acolo. de ce s-a întâmplat. Și noi fugeam, tu, știu, dar noi fugeam de un dictator. Ei fug de, de moarte. De război. Fug de mort. război. Trebuie, trebuie să avem uh, empatie pentru acei oameni. Să, să uh, știi, ne și revendicăm a fi creștini. Mulți își spun că sunt buni creștini, dar nu pot să, să și înțeleagă în Condiția ca acei oameni să respecte regulile țărilor în care ajung. Da, asta ar trebui să, să nu încerce să își impună, impună propriile reguli în țările unde ajung și unde sunt găzduiți cu bună credință dar, și dar, cu bunătate creștină. Să știi că această, această pornire nu au uh, migranții, ci această pornire o au cei care sunt născuți deja acolo. Dacă sunt, sunt uh, oameni sunt din, din lumea musulmanilor care au această pretenție, ei sunt născuți de vreo două generații în țările respective. Deci e o problemă no, rară Și să nu uităm totuși că avem un civilizat Pe nume Bush Care a zis că sunt arme de Ure. ucidere masă Și s-a adus și a făcut ravagi într-o da, zonă din da. lumea aia e bine, și, e bine că ți-a ți adus de acolo. Deci mai multă înțelege Ca să ar trebui făcute câteva emisiuni cu specialiști Ți-am recomandat Vom face, mult, la, am vorbit cu a... el, va veni mâine seara Ca am să vezi, de fapt, Antonescu. rădăcina acestor rele Este una mult mai subtilă Dar să mergem, domnule Bucuraș Ne întoarcem că avem și multe lucruri de discutat în convins că pe partea a doua emisiunii veți avea specialiști care vor diseca foarte bine fenomenul, atât cu problemele Europei cât și cu problemele Turciei. Eu o să am așa o părere de profan, să spun așa, dar care cred eu că e îmbrățișată de cât mai mulți oameni din exterior, care, sigur, înțeleg și toleranța, înțeleg și problemele unor nații dar din punctul meu de vedere, eu cred că Europa, ceea ce s-a întâmplat acum în Germania, arată încă o dată, în plus, de parcă mai aveam nevoie. Faptul că Europa este franjurată, este devastată din punct de vedere al securității, al chestiunilor legate de intelligence, de protecție internă și așa mai departe, și mă refer la Europa, nu la o țară anume, deși culmea Germania până în urmă cu ceva vreme era o țară fanion. Când ziceai Germania era mândria Europei. Iată că ceea ce se întâmplă acum în Germania și modul în care este gestionată criza și aceasta de care noi vorbim, dar și celelalte cu care au mai fost, arată că până și această țară fanion, cum am spus-o, este total depășită și nu poate gestiona această problemă a refugiaților. Ceea aici poate intru într-o polemică periculoasă însă eu cred că problemele uh, acestor oameni ale refugiaților mă refer nu se rezolvă printr-o delocalizare masivă. Nu putem să-i luăm la noi acasă. Deci știm, știm că România uh, este plină de cercetori și foarte mulți, mai ales în perioada asta, de exemplu uh, sărbătorilor de Crăciun ne-am uh, dorit pe acei oameni în, în altă situație, dar noi putem lua la noi acasă. De, Suntem ar, de acord. Ar trebui ca, ca marile puter să-și unească forțele și să reconstruiască acele țări? Asta vreau să spun. Dacă nu există o strategie la nivel global în care cei doi, trei mari jucători de pe planeta asta să se unească și să spună bă, rezolvăm acolo la ei acasă problema, restul este sortit eșecului și nu facem decât și noi, ăștia care am stat departe de problemele astea, să le luăm în casa noastră și să trăim această dramă alături de mulți, sunt convins, milioane de nevinovați care vin din acea parte a lumii să spun disperați. Că asta cu camionul încă noi nu știm. Dacă noi nu viața asta a nu. A fost este fost revendicat uluitor. În urmă cu jumătate de oră de A fost uh, și, de și din... dacă Că nu era, și dacă nu era un atentat al statului islamic, prin impactul devastator pe care l-a avut, sunt convins că l-ar fi revendicat chiar dacă nu-l puneau ei că, la Este de, acu... de corect, să a dovedit. Dar pe de altă parte, vă dați seama cât de... Nu, nu degeaba mă reîntoar la ideea asta de inteligență. Vă dați seama cât de la pământ sunt în momentul de față germanii? Văzând că propriul lor propriul aparate de securitate nu este în stare la atâta vreme, vorba aia, 24 de ore, să identifice măcar corect un vector, ca să vorbim în limbaj specific, atentator, Adică să, să vezi că după 24 de ore pista pe care statul tău de drept de acolo a pornit, este total greșită și își cere scuze față de un om și îl trimite acasă, mi se pare halucinant. Adică eu ca cetățean dacă aș fi fost în Germania m-ar fi, fi luat durerea de cap aș fi zis, dar ce, cum mă protejează statul ăsta? E incredibil. În condițiile în care ai sisteme de monitorizare, camere video cu camere și culmea, zonele acestea pe lângă, pe lângă faptul că modul operandi, n-a fost unul în premieră cum a fost la săracii francezi care au rămas șocați. Nimeni nu se aștepta la acest, la acest gest, această, acest procedeu de a uh, comite un act terorist. Acum s-a repetat și unde, într-o zonă în care tot ei, eh, germanii, anunțau că este grad de risc de da, da, săptămâni de zile. Da, da, trebuie spus Aceste un lucru, târguri în de Crăciun sunt, nu știu, peste 50 de târguri de Crăciun, mici târgulețe de Crăciun. Deci nu este ca în București unul singur la piața Constituției nu. și la ei. Da. Deci dar da monitorizarea mă refer inclusiv la monitorizarea brută de, da, prin camere da, video. Da, adică o am... cameră video amplasată corect, îți putea face diferența între Popescu al lor și Ionescu al lor, da? Vor, vorbi... Și nu te duceai să-l alergi pe la nevinovat, uhum. ca după 24 de ore să-i spui ne cerem scuze. Iar, și cu asta închei, Iar la final, nu știu iarăși eu am ce am uh, cu doamna asta, da. această bunicuță care a, a schimbat practic soarta Europei, a avut o ieșire de-a dreptul lamentabilă, am văzut-o chiar înainte să intrăm în emisiune, explicând că ar fi regretabil dacă acel cetățean ar fi și din acele tabere de refugiați pe care onor, tot bunicuța de care vorbesc, le-a acceptat și le-a împărțit cu dragă inimă în toată Europa, asta tuturor celor care au vrut sau nu au vrut să, să ia refugiați. Iertați-mă, dar eu cred că Germania are o mare problemă, Uh, nu mă refer acum de am zis de securitate, dar cred că are o mare problemă și de încredere în liderii săi actuali. Uh, Germania atâta cât mai sunt ei nemți în Germania, vorba aia, uh, cred că riscă să se radicalizeze și aici a spus uh, domnul Coutișochi, este foarte corectă, s-ar putea să se uh, agraveze această uh, gândire în mentalul colectiv. Dom'le, ești musulman, ești terorist Meriți să te dăm deoparte, să-ți facem rău. Și e, o, e o, o greșeală pe care, iată, un stat care în ultima vreme, în ultimele ani de buni ani încoace, dă dovadă de toleranță și de riscă să genereze o, o emoție și o, o, eu știu, mentalul colectiv o chestiune foarte, foarte periculoasă. Adică cât de toleranță au fost germanii de la acele evenimente din al doilea război mondial până astăzi, o să vedeți că s-ar putea să treacă în extrema cealaltă, Germania-Sadea, care încă mai sunt în acel... O să mă refer doar la asasinatul ambasadorului rus, Vă rog, Andrei Și am discutat în partea a, a doua. În Dacă în citim partea. sau lecturăm toate detaliile care se cunosc până în momentul de față, acest asasinat nu are sens. Pentru că deja Federația Rusă încerca să convingă de sâmbătă Iranul să înceteze bombardamentele din Alep și să creeze un culoar umanitar care să scoată cea mai rămas dintre suniții de acolo în afara zonei de conflict. Al doilea element, marți, adică astăzi dimineață, deja era stabilită o întâlnire la nivel înalt între ministri de externe ai Federației Ruse, ai ministrului de externe turc și al Iranului, pentru a stabili toate culoarele și protocoalele necesare. Deci nu văd care era sensul pentru care, spre exemplu, un tânăr polițist de 24 de ani uh, ucide un ambasador al Federației Ruse în vederea, spre exemplu, obținerii unui culoar umanitar de scoaterea acestor uh, năpăstuiți din Siria în afara granițelor siriene. Al doilea aspect. Domnul Cavusoglu, uh, ministrul de externe al Turciei, spune că acest mevlut mert, altintaș, absolvent al Academiei de Poliție Izmir, este un adept al uh, ghiulenismului. De ce să omori un ambasador al Federației ruse, strigând în gura mare salvații pe cei din Alep? Adică nu are niciun sens. Deja... Uh, Pentru că Rusia e implicată în Alep, așa cum știm. Da, este implicată în... Uh, Ei spun că în combaterea, cele... în distrugerea cuiburilor teroriste adepților a sta, a statului islamic prezența acolo, dar... Tipic rusesc, exagerând la maxim și omorând o mulțime de mii de copii și de bătrâni a, și de rămășițe. Adevărat, dar ce trebuie să aibă asta cu ghulen? Deci nu are a, niciun sens. Despre -o, asta În încercare, da. Înc pe, pe de altă parte, dacă mai citim încă o dată uh, amănuntele, vedem că Federația Rusă trimite 18 investigatori, probabil că toți sunt din FSB sau SVR, și ajung la niște concluzii absolut halucinante. Unele chiar scoase pe surse de The Guardian care spune că nu sunt așa convinși că statul turc nu e implicat în acest asasinat al ambasadorului Federației Ruse. Deci asta e o chestiune care încă nu s-a mediatizat și nu a ajuns încă pe rețele de socializare. Dar Federația Rusă nu e așa convinsă, cum declară Putin sus și tare, că Turcia nu are niciun amestec în povestea asta la nivel guvernamental. Pentru că investigatorii deja au ajuns de câteva ore la concluzia că sigur personajul în cauză nu a atacat de unul singur, sau că nu a gândit singur această stratagemă. Prin urmare, dacă ne uităm, la elementele de bază, sunt câteva discrepanțe care nu-și găsesc un răspuns foarte clar. E adevărat, evenimentul în sine nu poate fi catalogat ca un atac terorist, dar ca un asasinat politic, da, poate fi. Dar cui servește acest asasinat? Care-i scopul pentru care acest asasinat a avut loc? Cine și l-a revendicat? Nimeni. Acest personaj care și-a fost arestat și care acum se află în investigație. Deci, în situația asta suntem acum. Iar uh, faptul că s-a încercat o ruptură între relațiile dintre Rusia și Turcia nu are sens în momentul de față, pentru că e adevărat. Și aici uh, dau un citat din uh, domnul Ilian Chifu, pentru că a sintetizat foarte bine ce face Federația Rusă în Orientul Mijlociu. Subminează interesele Occidentului acolo. Pentru că a fost lăsată să intre. Exact. Pentru că Occidentul s-a retras. Și cu cine? Cu ajutorul Turciei. Și atunci să pui un asasinat pe seama, pe cocoașa Turciei împotriva Federației Ruse ar ajuta într-un fel Occidentul. Un haideți, haideți să luăm o scurtă pauză putare, ne întoarcem Jumătate de oră de analiză politică internă și apoi trecem la politică uh, externă. Domnul Iulian Chifu, domnul Iulian Fota, ni se vor alătura în această seară. Dar avem și lucruri interesante. Mâine la ora 11, delegația PSD-ALDE primită la Palatul Cotroceni. Este ziua Z. Ea va prezenta propunerea de prim-ministru. Noi vă vom prezenta în această seară această propunere de prim-ministru. De asemenea și propunerele de miniștri din care veți vedea, nu vom greși maxim la unu-două portofolii, dar uh, merg, pe, uh, merg aproape sigur că ceea ce anunțăm în această seară, pentru dumneavoastră, va, uh, vor fi exact oamenii care vor face parte din cabinetul Dragnea. Primul ministru nu va conta, țineți minte asta. Ne întoarcem. Am revenit în direct, ni s-a alăturat și domnul Iulian Chifu, care a scris un editorial pe care vi-l recomand cu toată căldura, extrem, extrem de interesant despre ce se întâmplă la Alep, dar ce s-a întâmplat la Srebrenica, la Sarajevo și în multe alte locuri. Bună seara, domnule Chifu, bine ați venit! De asemenea, ni se va alătura domnul Iulian Fota, dar sunt și lucruri interesante. pentru mâine, la ora 11, sunt față în față Liviu Dragna Claus Iohannis, Liviu Dragnea însoțit de Călim Popescu Tăricianu. Eu vă spun doar așa că dacă în primele șase luni de zile și-a respectat la virgulă promisiunile cele din programul de guvernare și din proiectul de buget și din promisiunile TV, guvernul PSD ar trebui să adopte o mulțime de decizii, dintre care cele mai importante sunt 102 taxe nefiscale eliminate, da? Creșterea salariilor din educație și sănătate cu 15%. Creșterea salariului minim din 1 ianuarie de la 1250 la 1450. Contribuțiile de sănătate pentru toți pensionarii cu pensii mai mici de 2000 de lei scutite, deci anulate. Medicamente... Uh, cu 35% mi se pare subvenționat. Apoi, creșterea sumelor de la 86 de lei alocația de student la 201 lei alocația de student. Deci de la 18 euro la 48 de euro. Pensia minimă garantată la 520 de lei. Ze 0% pentru TVA la materiile prime din agricultură la vânzarea locuințelor și la publicitate. Plus finanțarea 5.000 sau 10.000, îmi scapă mie, cred că 5.000 de proiecte locale, plus o mulțime de uh, finanțări pentru caită de sarcini, pentru construirea de locuințe pentru tineri. Apoi, începerea plăților subvențiilor din agricultură încă din luna ianuarie, aplicarea legii, pre legii uh, prevenției, după model european, Uh, încă un, uh, un permis gratuit la CFR pentru studenți, pentru toți studenții, proceduri uh, schimbate pentru achiziționarea ambulanțelor pentru fiecare uh, startup, 10.000 de uh, granturi nerambursabile pentru, ca pentru cei care vor să-și demareze o afacere, să înceapă procesul de uh, achiziții pentru dotarea armatei române, și să înființeze în primele șase luni de zile anului 2017 Fondul Suveran de Dezvoltare și Investițiile. Peste toate astea, anularea impozitului pe, pe, pentru veniturile din drepturi de autor, pentru jurnaliștii cu venituri de până în 10.000 de euro anual. Sună interesant. Noi vom monitoriza fiecare acțiune. Și, sigur că, n-am doar eu programul, pentru că mi-ar mi putea fi furat. Uh, ca să fiu sigur că nu se va întâmpla asta, am și emisiunile salvate și în fiecare zi în care nu se întâmplă sau se amână ceva, noi vom pune, și sigur, scăderea TVA, care e chiar codul fiscal. Noi vom pune plus anularea taxei pe stâlp, la fel prezentă în codul fiscal, plus scoaterea euroaccizei. Toate acestea trebuie aplicate încă de la întâi, ianuarie 2017. Credeți-mă. Știți cum e? Doar trebuie să știți să aștepți. Pentru că vă spun ceva. Eu îmi doresc enorm ca toate lucrurile să să fie aplicate. Întrebarea este unde sunt banii pentru ele? Ba mai mult mi-aș dori ca și comunițenia Pământului să fie achiziționată dacă tot ratat o lamentabil, rușinos, mizerabil guvernul Cioloș. Dar cred că ne vom întâlni uh, pe modelul guvernului Ponta de foarte multe ori, pentru că mă îndoiesc profund plus că foarte mulți miniștri sunt cel puțin interesanți din ceea ce avem noi pe surse. Deci vom avea multă, multă, multă treabă. Ce se va întâmpla mâine, domnule Căutiș, la Cotroceni? Cum va arăta guvernul Dragnea 1? P -i, uh... Mâine se va întâmpla ceva mai puțin spectaculos decât s-a întâmplat până acum, pentru că, de fapt, ultima săptămână a fost cu totul surprinzătoare. Nu s-a mai întâmplat niciodată în 27 de ani să nu se cunoască premierul la care se gândește coaliția sau partidul care a câștigat parlamentarele să-l propună și nu s-a mai întâmplat ca acest premier să fie doar în capul șefului de partid. Eu am insistat astăzi la mai mulți PSD-iști de renume și s-au jurat că nu știu care este până la urmă propunerea PSD-ului și că vor afla, probabil mâine dimineață, la Consiliul ăla sau ce ei, vor afla sau nu care este acel nume, dar că de asemenea nu vor avea voie să-l facă public până ce nu-l anunță Dragnea. Mâine vom avea Probabil că mă întrebai ce va fi Vom avea uh, un premier uh, Nu foarte puternic în PSD Adică nu un nume cu rezonanță în PSD Interesant este Care vor fi miniști la anumite portofolii Pe exemplu, dacă tu spui că vei monitoriza Toată activitatea Te rog să-mi mie o singură felie Partea de energie Eu vreau să monitorizez Perfect. ce se va întâmpla pe energie Din datele mele Deja lucrurile merg în aceeași direcție greșită Ca și până acum Or, monitoriza fiecare acție Ca e rolul deci, preției Să fie singur, de pază al democrației Un singur minister, dacă nu este gestionat cum trebuie Ministerul Energiei, adică altfel decât a fost gestionat până acum Și știu foarte bine ce spun Mă refer la câteva companii Din România care sunt Dominate de o mafie În special Cu rădăcini în străinătate Deci dacă un singur minister Se duce în cap mai rău decât până acum Domnul Dragnea poate să-și ia adio de la cariera păi, vă lui Vă dau un exemplu, la mediu va fi domnul Daniel Constantin, dar nu va avea și apele și pădurile care vor fi scoase din uh, Ministerul păi Și cu ce mai rămâne, cu piatra și... Cu, nu știu, cu autorizațiile cu de mediu știu La, uh, la uh, externe e foarte interesant la, la externe cred că o să fac o alegere bună. Și eu cred la fel La uh, învățământ Va fi o alegere din partea PSD, nu va fi domnul Câmpianu, domnul Sorin Câmpianu, de altfel un profesionist, va fi la Ministerul Comunicațiilor. Avem persoane la Ministerul Economiei, de asemenea, un domn cu experiență, domnul Mihai Tudose, la muncă doamna Rovana Plumb, la transportul domnul Mihai FIFOR, la, uh, păi mai fost dată, la de... justiție e interesant ce se va, cine va fi acolo. Uh, de asemenea, va fi foarte interesant de văzut la Nicolae sănătate, e, domnului pentru, domnului uh, pentru că e important domeniul sănătății. Uh, nu, acum nu, am să nu exagerăm. Nu cred că cineva îl pune pe Șerban Nicolae la Ministerul, uh, la Ministerul uh, Sănătății. Ajunge nu justiției, parla... justiție, pardon. Uh, la uh, Mai ziceți un minister uh, interesant va, inter va fi de interesant de văzut cine va fi la înțeleg, dezvoltare agricultura. Va fi de la energie La agricultură e un uh, super baron Am înțeles că e specialist în agricultură Dar eu știu că a refuzat, domnul, că a refuzat uh, uh, domnul Paul Stănescu uh, De la Olt. Va fi interesant refuzat om om spus. Noi nu ne vom plictisi Ci vom avea multă treabă Dar dacă oamenii și vor pune în aplicare toate aceste lucruri nu merită decât. Uh, la, va dacă, fi domnul Sokol, care e un analist bun de politică. Dacă cui, mai permiți, Costi puțin și după aceea. Da, și -apoi domnul costi uh, da pe asta, îmi cer că l-am întrebat. De când așteaptă prea uh, domnul Rogozan? Deci, Or. noi am așteptat săptămâna asta nebunit să vedem cine e premierul și s-au făcut speculații. Eu vă spun că va mai urma ceva interesant. Pe 26 decembrie fi sau, pe, sau pe 27 pe Prima post decembrie în care nu va conta premierul. Pe 26 decembrie sau pe 27 decembrie vor fi făcute publice invitațiile pentru uh, festivitatea de investitura a președintelui Trump, invitațiile trimise în România. Cred că două personalități din politică vor stârni mari discuții, oamenii vor fi surprinși că acest. va fi în direct pe Și așa 45. că mai surprize -am. până în anul nou. Cum a arătat această săptămână, ce va aștepta să întâmple mâine și când vom avea un guvern funcțional la Palatul Victoriei? Mâine are loc prima întâlnire între premierul României Liviu Dragnea și președintele României Claus Iohannis. Eu așa am înțeles, nu? Uh, domnul Dragnea va spune cine va fi premier pe hârtie. Cine va fi El, în birou acolo în Palatul. Având deja birou în PSD, la și arăta presei, tot în regulă. Care e problema cu ce a anunțat până acum? Deci, PSD-ul, cam toată lumea a căzut de acord, s-a dus puternic spre dreapta, câștigau cu program de dreapta, înlăturând astfel destul de mult electorat de la dreapta tradițională. Problema e așa, că e exact ca și ponta, ei iau măsuri în care semnalizează câte ceva la stânga, iar apoi virează dreapta brusc. Care e riscul cu aceste măsuri? Că la, la cea mai mică clătinare a piețelor, cum se spune, se vor pierde toate aceste câștiguri. Trecem concret, da? Este absolut, din punctul meu de vedere, absolut urgentă mărirea salariului minim. Nu se mai poate vorbi despre altceva. Sunt egalități incredibile, trebuie să o terminăm Ale. cu chestia asta. Trebuie mărit salariul, trebuie mărit salariul minim, trebuie mărit salariile profesorilor și medicilor. Alt motiv din care a pierdut PNL-ul, Ba, au votat, ba, au contestat, ba, nici ei n-au știut ce au făcut. Uh, Dragnea nu va putea să adune bani pentru toate, dacă nu. anaf nu începe să colecteze serios de la marile companii, și românești și străini, atenție, că au, au cam bătut monedă multă pe multinaționale, uitând cât de nedisciplinate capitalul românesc. Păi -a plătit, nu s-au plătit tax în țara asta. Uh, la mare vorbesc, deci de marele capital. Um, dacă avem cel, mai scuze, Costa, da. avem cel mai spectaculos Caz de evaziune fiscală Din România ultimilor 26 de ani Despre care Cu siguranță vom vorbi În special la jocuri de putere Dar veți vorbi și voi care scrieți în, Pe diferite site-uri Vorbiți, faceți emisiuni de radio Unii dintre, dintre dumneavoastră Este vorba de cazul mult la Acolo unde în primă fază S-au descoperit la un control Așa inopinat s-au descoperit uh, niște sume de 40 de milioane iar până acum, potrivit surselor Realitatea TV uh, vorbim de o evaziune de peste 2 miliarde deci cazul Mulfatlar este, este cel, va fi cel mai spectaculos și mai grav caz în care o companie a eludat statul român. Trebuie căutată în dacă, Canada scuzi, Dacă sunt astfel de sume atunci eu zic să desfințăm și seriu cu oricum le dăm cam mulți bani. Și și SIE și toți ăștia. Bun, e revenim la uh, discuția noastră. Uh... Avem uh, ce propune Dragnea din ce, și din lista pe care ai spus-o tu. Și mai sunt oameni. Domnul pe liste. Iordache va fi la justiție. Iordache va fi la Sunt tot felul de nume, chiar și pentru premier. Din ce văd să se, se respectă un Probabil. fel de portret robot în care uh, tehnocratul PSD se amestecă puțin și cu studii la Academia de Informații și cu niște master unde contează sau contează mai puțin. Și în felul ăsta obținem acest tehnocrat PSD care, ce să vezi, seamănă foarte mult cu tehnocrația în general prin România. Adică, dacă mă uit la fonduri europene, cum au activat ele în ultimul an, când au atras acel 0,1, știți unde s-a dus acel 0,1, cine se ocupă de fonduri europene? SRI, din nou. Deci este singurul care a luat fonduri europene anul trecut. Uh, Bravo acest... lor! Este, este ia da, extrem de eficient. Am văzut că i-au luat și... Nu în Bravo dar trebuie să ia cât mai, multe, de mai mult. Banii trebuie luați, europei. Nu dați. Uh, da, trebuie luați, dar și făcut ceva cu ei. Corect. Uh, cu multinaționalele s-a bătut multă monedă, dar uh, nu s-a analizat corect. Deci avem două dimensiuni. Odată, ANAF-ul deja a depistat, deci știe tot, are un întreg catalog de cum uh, fac multinaționale să plece cu banii. Dar problema e că și, cum să zic, după cele mai elementare legi, oamenii ăștia au sărit taxele. Deci sunt uh, inclusiv dosare penale începute cu mari retaileri, retailerii care au câștigat cel mai mult în ultimii ani, care n-au plătit mai nimic sau au făcut evaziune din aia de neam prost, cu da. firmule, firmulițe Evaziunea suveci. pe energie, pe electricitate este... E, Ajungeam și la, fantastic. Ajungeam din, și la în energie încheri, din supermarket. Din... Iar la energie, ce să mai vorbim? Aici nu sunt de acord cu tine că trebuie scoasă acciza. Nu, nu trebuie scoasă acciza. Acciza aia trebuie să rămână, pentru mă, domne, că problema eu, e o cu prețul, Costi, de -o. prețul de bază. Prețul de bază e mare. O, sunt, a jurnalist. Eu sunt jurnalist, Eu spun pe ce au spus acești domn? Eu am programul care nu e al meu. Acciza nu, ei au și vorbit cu celor să nu Codul fiscal, păi nu, au vorbit ca să o amâne. Uh -huh. Codul fiscal prevede asta, nu eu. Da, bun. Codul uh... fiscal a fost votat. Dacă o scot, sunt uh, la fel ca și taxa pe stâl. Taxa pe stil, euro, acciza scăderea TVA, din, de la 1 anuarie, și scoate, și uh, anularea CSS uh, nu este, uh, nu este uh, opțiunea mea. Foarte este opțiunea enisată prin Pentru... care s-a câștigat ale, alegerile. Și spun și de ce. Pentru că dacă avem un ANAF atât de incapabil să scoată banii, atunci ăstea rămân Uh, uh, taxa pe stări rămâne ca în singura formă de a-i mai taxa pe... Uh, de a -i taxa pe marele companii, inclusiv din energie. Deci, în situația asta ne aflăm. Nu știu, va avea Dragnea uh, tăria și, nu știu, mâna asta foarte politică să facă și astfel de... Bine. Eu nu cred. Pentru că, tocmai, stilul lui este dacă extrem de șiret Trebuie să aibă mai ales putere de înțelegere, pentru că sunt mulți, inclusiv în Ministerul care n-au înțeles ce se întâmplă acolo. Apropo de, de domnule, taxa pe timp și România. de evaziunea de energie. Noi cauționăm că, ca, domnule, n-au înțeles. Domnule, oamenii ăștia un an de zile, le-au condus România. Dacă acum vin și ne spun că n-au înțeles, mi se pare de o gravitate absolută. Domnul Bucura. Uh, ce să vă spun? În primul rând, Mă uitam și constatam uh, cu satisfacție că o bună parte din informațiile pe surse pe care noi le-ați prezentat uh, sunt aceleași pe care le primisem și eu. Uh, dar un singur lucru aș vrea să vă spun și o să vedeți că în derularea evenimentelor în următoarele două-trei zile o să sper să ne dea dreptate. Toate aceste nume și toate aceste posturi de care noi vorbim sunt uh, în. Uh, în joc, să spunem așa. În sensul că în afară de numele primului ministru care cred că îl știe o bună, o bună parte din PSD astăzi, dar se ferește să-l să pronunțe, restul, to toate posturile. O să-l pronunțăm joacă. noi. Seara Eu am, am auzit, în timp ce dumneavoastră făceți acea enumerare mai devreme, cel puțin două liste două nume de ministri care erau în pol position până la două ore trei sau cum câteva ore dar care au dispărut și de ce poate aici ai o abilitate al Liviu Dragnea mă rog știți că eu îl apreciez pe liderul PSD-ului când face lucruri bune sau îl critic când greșește, acum a făcut bine în sensul că așa cum a făcut și cu primul ministru aruncă în spațiu public niște nume Bine, nu o să-mi spuneți că nu Dragnea a înruncat primele și, nume, da. <laughs> <laughs> și după aceea Apurași. evident că scoate ca și magicianul e din Joben așa a fost cu primul ministru pe care noastră o să-l nominalizați și se, o să-l eu să vă spun să ceva domnul sunteți de acord cu mine că este pentru prima dată în 27 de ani avem... <laughs> în care nu va conta nu va conta. primul ministru de la, de la Palatul arăt, Victoria va ce va conta primul sunteți, ministru sunteți din birou malițios. din camera deputaților. se vede că malițios. ești clujean, tu zici că Emil malițios. Boc a contat nu? Deci a, a, -a, -a. Mai mult, a contat mai mm -hmm. mult decât va conta Arie. Eu, eu cred că... trebuie un Emil Boc și lui o să eu, avem pe un personaj uh, după tiparul descris de Liviu Dragnea un personaj prezentabil poate tânăr Uh, poate care are într-un fel sau altul și girul statului de drept sau anumitor structuri ceea ce No, ce eu, eu făceam un, ca și Liviu Dragnea eu făceam o descriere A. cum aș vedea eu un prim-ministru din ăsta despre care noastră spuneți că nu va conta, va trebui să aibă cel puțin girul unuia sau mai multor miniștri cu greutate care vor fi în acel cabinet și care să garanteze, dacă vreți, pentru el, atât în fața lui Liviu Dragnea, nu cred că e cazul, eu sunt convins la cât de abil îl știu că Liviu Dragnea are în această seară deja o demisie în albă a primului ministru și o ține undeva... <laughs> în geantă, dar va, va trebui să existe niște personaje cu greutate care să gireze pentru acest prim-ministru în fața activului important a PSD-ului. Adică acei oameni trebuie, din PSD trebuie să Saibă garanția domnei e ca al nostru ține cu noi și face treaba. Da, trebuie să recunoaște că dragne, așa că am asumat tot înainte, să știți. Și-ați. Deci și a, a, a a și recunoște. partea și Bogdan care o să-l înjure în fiecare a, zi, dacă nu face. Deci, a avut și această A semnat în avans. A pe ea. Da. Deci, da. nu, vă dați seama că dacă nu faci. Dar dacă face, eu am decența să spun bravo domnule, ai făcut, vă dați până seama până. că abia aștept să fac prima emisiune de anul viitor să văd că s-a aplicat dacă, dacă nu, nu face, nu are, are, nu are nicio nu i mai fac asta, costă, tu nu vei face la fel dar nu să vei monitoriza dar să nu dea vină vină pe nu tehnocrat scuză. să nu dea vina pe tehnocrat să nu spună, stai că eu n-am știu ce să faci un proiect, un program de guvernare când vii cu el, îți zici, domnule, am făcut calcul nu te-ai ce? să asum ce au lăsat tehnocratii nu poți să vii acum să spui, domnule, știți, tehnocrații au lăsat un dezastru mai mare decât credeam, sau au lăsat un lucru mai bun și noi nu mai facem, sau amânăm. Nu! Băi. Ați spus asta, cu asta ați câștigat alegerile, vă rugăm frumos, puneți-le în aplicare. Și ai și tot mecanismul și să la dacă le vezi aplicare, plan, Asta da, e Adică, ai, noi ai avem situația în... asta, să recunoaștem când un lucru se întâmplă bun. Bine. Inclusiv în administrația locală stai mai bine decât ai stat vreodată. Ai, în primul rând, tot aparatul local de la București, deci București are șanse reale, zic eu, dacă există și voință politică să devină un, un fel de capital european așa cum ne gândim toți că ar trebui să fie să avem și noi odată centura asta a orașului terminată că e deja un subiect ca o fată Morgana când vorbim de centura Bucureștiului de 10 ani de zile vorbim de ceva irealizabil. Iată că acum putem face lucrurile astea. Deci nu există nicio scuză nici pentru Liviu Dragnea, nici pentru PSD-ul uh, ministrii respectivi nici pentru PSD în ansamblu său să uh, ne explice după 4 ani N-am putut pentru că Nu cred că există și dacă PSD-ul în patru ani de zile Nu va face toate acele lucruri Din cartea pe care o aveți cu semnătură Eu sunt convins nu că o să-i criticăm Am pus-o în portbagaj, o port cu eu mine În fiecare zi, sub... la roata de rezerv nu cred că, O port cu mine acasă, o aduc în Știu, mașină e bine și l-a zis Bine, un pic mai devreme, aveți grijă să nu vă Să nu vă subtilizeze a, nu -am cineva Am emisiunile, le-am luat frumos cu Dar le sub... și le avem și noi câte, Câteva Subliniate, exemplare vom... cap, Capturi, tot Haideți să mai facem un tur între cei trei analizi de politică internă aici, că trecem la politica externă, ni s-a alăturat și domnul, domnul Fota. Bună seara, domnule Fota, bineînțeles! Domnule Căutici, deci ce urmează să se întâmple mâine, când va intra guvernul în pâine? Păi, din declarațiile președintelui României, cred că de a avea săptămâna viitoare va face o nominalizare certă președintele României. Mâine vom afla oferta PSD-ului, celelalte partide încă nu s-au exprimat, adică PNL-ul a spus că nu va avea o propunere de premier, probabil că nici USR-ul, și atunci vom rămâne cu una sau maxim două propuneri, dacă cumva PMP-ul va merge cu in extremis cu vreo propunere, așa de o ghidușie. Probabil că Pe, nu știu, 27-28 Am putea să Aflăm care este nominalizarea Președintelui României Dar vă repet, s-ar putea până atunci să Avem ceva surprize Invitațiile acelea care vor veni de la Washington S-ar putea să mai strânească ceva Interesant Domnule Rogozano Dacă PSD-ul nu aplică întâi măsurile de stânga din programul lui, a puține, că în rest e numai de dreapta, atunci va avea, cred, o problemă socială mai devreme decât să așteaptă. Este uh, foarte grav că niciun politician, de exemplu, în campania electorală, care altfel știm cu toții că a fost moartă, n-a discutat uh, ultimele cifre la Eurostat pe sărăcie de anul ăsta, din toamnă. De altfel, ele tot vin, de la an la an, mai grave, mai grave. Mai mulți copii în precariat, mai mulți uh, oameni în pragul sărăciei salariați, atenție. Deci, asta nu mai necesitau un partid de stânga sau de dreapta. Ăstea necesitau intervenții de urgență. Trebuia făcut plan de urgență pentru România. Dacă noi nu înțelegem și nu înțelegem. Deci, în continuare, vorbim ca și cum România este o... Uh, țară în care uh, oamenii cu inițiativă zburdă pe piața liberă. Nu e așa. Vedem foarte tare cum se concentrează profitul, mai ales la stat, surse sigure, țeavă sigură cu diverse contracte și cam alea merg și atât. În rest, oamenii nu își plătesc taxele, nu au de unde sau au relații ca să nu le plătească. Uh, mă refer oamenii cu afaceri mult peste medie. Și uh, domnul Dragnea va trezi în același impas uh, în care se trezește mereu acest gen de demers, stânga-dreapta, în care, bă, am uh, de taxat niște prieteni grei. Ai, nu știu, găsim altă soluție. Ia să-i mai taxez odată pe cei mulți. Mai inventăm o formă de taxă. Ia să mai bag anaf dată la toți ăștia de abia să de pozi pe alta. Că doar asta au făcut până acum. Au, au stors baza, au lăsat vârful să zburde, iar această bază eu zic că e la limită. Uh, dacă, dacă nu își vor asuma în al 15 mii la la ceasă această responsabilitate pe care o au care nici nu mai ține de ideologie atunci va fi foarte rău pentru ei și pentru noi toți Domnule Bucura Da, e simplu nu vom avea guvern de Crăciun așa cum a fost tradiția până acum asta e, probabil că și modul în care alegerile s-au împins puțin câte puțin tot mai spre finalul lunii decembrie a făcut să se întâmple acest lucru da, până la urmă, nici nu cred că era decât o chestiune simbolică. Probabil că la treabă oamenii se vor pune efectiv în ianuarie, exclus restul. Vor fi numai chestiuni de imagine, când îl propune PSD-ul mâine, pe primul ministru, când îl va accepta Iohannis, când vine el cu guvernul, cu membrii și așa mai departe. Avem uh, doi sunt o să întrebăm. În, sunt uh, în ianuarie chiar dacă de așteptat. dacă externă, întrebăm cum ce se întâmplă din punct de vedere da, al sunt modalității Sunt de așteptat legal. în ianuarie și cât mai repede acele măsuri de care vorbea Costi de uh, a arătat cât de cât a da un semnal poporului. Dar cred că e foarte important și eu pe asta mizez. Aștept să văd cât va trece din momentul în care acest guvern Dragnea, cum i-a spus dumneavoastră foarte grec. va fi. Da, acest guvern Ragnea, va trece și la chestiunile sensibile. Și aici cred că vă dați seama că mă gândesc la justiție, la uh, eventuale corectări, să le spunem așa, ale legislației în vigoare, modificări și așa mai departe. Eu cred că acolo va începe dansul, ca să spunem așa. E o profeție, hai să vedem. Uh, profeția mea, eu cred că acolo va fi o miză. Să vedem dacă se va ajunge la celebra amnistie da, de care s-a tot vorbit, există o majoritate destul de solidă și care văd că se conturează tot mai solidă și tot mai mare în Parlament. Cred că acolo va fi miza și acolo vom vedea în ce măsură PSD-ul va ști să-și țină în continuare aproape partenerii externi să satisfacă foamea populației de care vorbea Costi Rogozanu cu, pe bună dreptate și până la urmă să-și vadă și interesele că or, un partid politic oricât de mult uh, am vrea noi să credem altceva, este un, o grupare bazată și pe interese nu numai pe spiritul acesta uh, altruist de a crește o nație și de a da mâncare poporului. Domnule Fota care vor fi pașii începând de mâine de la ora 11 când se va întâlni delegația PSD-ALDE cu președintele României? Să fiu sincer, nu sunt un expert pe zona asta. În general, având în vedere că eu gestionam Securitatea Națională, n-am participat la foarte multe consultări ale președintelui cu partidele pentru că mi se părea că intru într-o zonă care e mult prea politică și în general, Securitatea Națională se păstra deasupra tuturor. Deci nu cred că o singură dată, și asta pentru că cei care erau pe zonă lipsau sau nu erau disponibili, am fost eu în locul lor. Altfel, întotdeauna am apreciat că la discuțiile foarte politice consilierul lua consilierii foarte politici, pentru că, repet, securitatea, pe zona Securitatea Națională trebuie să lucrezi cu toată lumea și eu aici aș avea ceva de spus vis-a-vis -vis de, de, de uh, noul Parlament și noul Guvern acum că tot sunt primii pași pe care Parlamentul deja a făcut și Guvernul urmează să-i uh, facă. Dar înainte de orice nu știam ce format aveți dar descoperă acum un lucru foarte interesant și v-aș încuraja să-l mai uh, vă uh, cum să vă spun, să se mai, uh, să mai uh, organizați și altă dată. Ideea asta de a avea la masă și internul și externul mi se pare foarte binevenită. Pe de-o parte că uh, încă din anii 70 cineva spunea că suntem într-o epoca intermestic adică din international și domestic deci vreau să accenteze faptul că nu mai este o garanță clară între intern și extern și cele două se întrepătrunci și atunci trebuie să abordate integrat. Pe de altă parte, știți cum e vorba lui Titulescu dați-mă o politică internă responsabilă ca să pot de să fă. vă dau o politică externă strălucită. Deci în România în performanța sa externă, inclusiv pe zona de securitate, va depinde enorm, enorm de responsabilitatea pe care o vom avea în politica internă. Și aici aș vrea să fac o observație. În campania electorală, securitatea națională a fost lăsată aproape complet pe margine. Nici măcar politica externă, care e un subiect ceva așa mai accesibil și mai, mai deschis, mai transparent, n-a fost prea mult discutată. Ori după părerea mea, principala provocare a României în perioada următorilor ani nu o să fie neapărat pe zona de, de social sau de economic sau de cultural. Va fi în primul rând pe zona de securitate națională. Pentru că lumea asta, așa cum o știam noi, se reașează, se reconfigurează. Vechea ordine internațională e deja dusă din ce în ce mai mult lume vorbește de o nouă ordine care urmează să se construiască, nu știm de cine exact, cum, rămâne să vedem. Deci, Securitatea Națională, după părerea mea, uitați-vă ce a fost la Ankara și la Berlin, că zilele trecute tocmai încercam să creunez un articol pe tema asta. Mă întrebam așa retoric de ce partidele politice au lăsat Securitatea Națională de izbeliște. Repet, m-am uitat în campanie cu, except în realitatea, n-a abordat nimeni uh, uh, politica externă la nivelul partidelor și ele, partidele nu s-au exprimat. M-am uitat la Cotrocen când au fost la primele consultări I -i. cu domnul președinte. Am văzut ce au declarat la ieșire. Chestii importante, legate de social, de parlament, trebuie... Nimic pe zona de securitate națională, nimic pe zona de politică externă. Adică principale provocări pentru România în perioada următoare, în 2017, pe zona asta vor fi. Gândiți-vă că discutăm de perspectiva prăbușirii Uniunii Europene, dacă domnul Elopen câștiga alegerile. În Berlin, acum, după ultimile dacă într-adevăr populația schimbă atitudinea față de doamna Merkel, eu sper să nu fie cazul, dar dacă schimbă și începe să crească extrema dreaptă, avem deja un scenariu și mai prost decât până acum, adică pe lângă doamna Pen să avem și extrema dreaptă în Germania și tot mai în Germania, cea mai importantă țară a Europei. Deci s-ar putea la sfârșitul 2017, ce ne-am văitat de Brexit și de domnul Trump, dar s-ar putea 2017 să fie și mai prost. Păi guvernul României, oricare va fi el, principala sa responsabilitate va fi să traverseze cu bine, împreună cu președintele, evident, țara asta, prin toate aceste transformări extrem, extrem de complicate. Iar Parlamentul va trebui să sprijine și el cum poate. Avem oameni de relație cu Statele Unite, de exemplu, în nou Parlament? Pentru că Congresul e clar că în momentul ăsta are un rol mult mai important decât până acum de jucat. Care sunt omologii din Parlamentul României care deja să facă grupul de prietenie și începând din primăvara anului următor să fie la Washington ca să ajute pe relația cu Congresmenii americani? La promovarea interesului României. Deci, după părerea mea, lucrurile astea au fost marginalizate, lăsate, pe mar... lăsate, cum să spun, în derizoriu și vor trebui recuperate după instalarea noului guvern, așa cum vor trebui recuperate de către Parlament și aștept cum are interes să văd comisiile, să văd cine va fi preș... vor fi președinții de comisii. Pentru că mi-e teamă că vom avea, ca și în vechiul Parlament, oameni de formă, adică oameni care au gira comisii și nu s-au văzut da. timp de patru ani. Nu știu nimeni de ei. Un singur lucru, și aici o să-l surprind pe domnul Rogozano, sunt absolut de acord cu dânsul că trebuie abordată situația socială din România. Noi avem marele noroc că încă nu suntem într-o situație explozivă ca restul Europei, ca vechea Europa, ca Europa de vest. Încă în România, românul e răbdător, încă, cum să spun, mai tolerează o serie întreagă de, de evoluții nefericite din punct de vedere economic. Polarizarea care este extrem de mare, România a acumulat bogăție multă la vârf și asta nu e un lucru bun. Am respins, poporul, poporul a respins într-o manieră foarte inteligentă partidele radicale, gen pru așa mai departe, ceea ce a fost un lucru foarte bun, dar lucrurile astea nu ne putem baza pe ele la infinit. Adică totuși trebuie și român obișnuit să înceapă să răsufle e, un pic. E, e. Și aș, sunt absolut de acord cu domnul Rogozanu că par, uh, uh, și poate că aici e bine când Partidul Social-Democrat la guvernare. Că dacă își respectă statutul și ideologia promisiunile, și promisiunile, exact, s-ar putea să fie ceva mai ușor să se amelioreze social din România. Pentru că după aproape 30 de ani de la Revoluție, totuși uh, are și românul dreptul să o ducă ceva mai bine. Și bani s-ar găsi. Acum nu trebuie să împingem, uh, cum să vă spun, uh, socialul sau ceea ce se va gândi pe social prea departe, pentru că în partea alta avem destabilizarea economiei și asta nu e un lucru de dorit. Dar cu inteligență, cu un de tact, putem ameliora situația socială a românilor și putem relasa în același timp și economia. De aici va trebui multă inteligență pe zona economică. De aia aștept foarte, cu foarte mare interes să văd și cine vor fi miși economiei și finanțelor. Așa cum mă interesează foarte tare apărarea interne, zona de Ministerul de Externe. În testul este domnul George Ampou. Pentru că, repet, niciun guvern n-a avut provocările externe pe care le va avea acest guvern de înfruntat. Niciodată din 90 în coace, vremurile nu au fost atât de proaste pe cât sunt, au fost anul ăsta și vor fi și la anul. Nu avem nicio ameliorare pe nicio problemă importantă. Toate se degradează, toate se amestecă și se intercondiționează negativ apropo de Berlin și de, de Ankara. Două evoluții extrem de, de complicate pentru noi au consecințe directe. Vom vorbi despre stare... asta, să începem pe acest subiect. Domnule Chifu, editorialul uh, pe care vi recomand în adevărul al domnului Iulian Chifu uh, despre Alep și foarte frumos și titlu uh, între Uh, editorialul este legat de Între, un cer, între și, Stalingrad. și Stalingrad Foarte interesant, pentru că a fost o încercuire acolo Vorbim de crime uh, Înfiorătoare, îndreptate Inclusiv asupra unor persoane rănite Asupra unor uh, orfani a unor, Asupra unor bătrâni Lucruri inimaginabile Domnule Chifu, ce s-a întâmplat Și cum trebuie privi ce s-a întâmplat ieri la Berlin Ce s-a întâmplat la Ankara înfiorătorul atac de la Alep și, care este crimă împotriva umanității și, sigur, atacul de la Zurich, pentru că nu trebuie uitat nici acesta. De acord. Este o situație de-a dreptul explozivă. Cred că le-aș lua în ordinea în primul rând atentatul de la Ankara împotriva ambasadorului Federației Ruse. În primul rând pentru că vorbim despre un atentat la adresa unei personalități care este și simbol imagologic este un atac direct asupra Federației Ruse. E bine că urmarea acestui atac tipul de reacție al lui Vladimir Putin a fost ok. Serviciile de informații își fac treaba identifică cine a fost comanditarul acestei crime. Considerăm că e o provocare pentru a arunca în aer relațiile bilaterale dar evident că vom retalia în raport cu cel care a făcut această nebunie. Pe de altă parte responsabilitățile statului turc rămân în discuție chiar și la nivelul acela al pătrunderei, al intrării, cu armă, în proximitatea ambasadorului, într-o situație de risc, la un personaj extrem de vizibil și cu, v-am spus, cu încărcătură imagologică. Acest tip de atentat poate duce la o tensionare și o cădere a încredere, o tensionare a relațiilor bilaterale ruso-turce și la o scădere majoră de încredere pe relația bilaterală. Pe de altă parte, m-aș uita foarte atent și la scena respectivă, în care vedem un individ care era uh, un profesionist, care și-a vizat foarte strict uh, ținta și a identificat ținta primară și țintele secundare, cei care mai erau din ambasada, mai rănit trei persoane, scoțându-le practic din luptă și a executat atentatul, el fiind la rândul său uh, executat, împușcat, deci nu capturat, chiar dacă în momentul ulterior uh, nu mai amenința mulțimea, ci pur și simplu vorbea la o cameră. Uh, e o situație. De asemenea, important și nu trebuie să uităm și acest lucru e foarte important că la și dumneavoastră, clamarea situației din ale dincolo de uh, crima oribilă și reprobabilă și condamnabilă, pentru că orice crimă de această natură este condamnabilă, până la urmă, diplomatul respectiv nu avea a face cu nimic din ce s-a întâmplat în Alep, nediscutarea situației din Alep, blocajele, acele vetouri succesive din Consiliul de Securitate, până la cu ocazia ultimelor presiuni majore, votul de ieri care acceptă monitori la propunerea franceză pentru a supraveghea ieșirea din Alep a civililor. Toate aceste elemente ne arată tensionarea explozivă, dar și situația, din nou, reprobabilă, este opată pe uh, imaginea umanității. Exact cum am avut Guernica, exact cum am avut Șrebrenița, unde uh, musulmanii bărbați și băieți au fost măcelăriți, chiar sub privirile căștilor alb albastre care n-au putut interveni, uh, suma acestor uh, crime împotriva umanității nesancționate, Deși se află în studiu la organismele ONU, Comisia pentru Drepturile Omului analizează și a propus deja discutarea chestiunilor care țin de uh, încălcarea dreptului războiului, utilizarea unor muniții uh, neacceptabile la nivelul războiului contemporan, încălcarea tuturor regulilor generale. Aceasta ar fi Turcia, complicată și cu un focar, un declanșator care poate duce la lucruri extrem de complicate, mai ales în regiunea noastră pentru că relația rusă-turcă s-ar putea descărca chiar pe Marea Neagră sau în diferitele etaje unde cele două forțe militare sunt în contact. Avem Berlin. Berlinul este o continuare a unei proceduri începută cu 11 septembrie. Utilizată prin deturnarea unor mijloace de transport cu civili pentru a declanșa atentate teroriste. Am avut 11 septembrie, am avut la Nisa de data aceasta a fost deturnat un camion ucis șoferul polonez și intrat în mulțime. Ideea intrării cu o mașină, un camion în mulțime am avut o prima oară, a experimentat-o prima oară Israelul. Are experiență în această zonă, parcă toate deschizătorul de drumuri în privința atacurilor de această factură vine în primul rând în Israel. Este extrem de dificil de combătut acest tip de atentat. Este practic quasi-imposibil pentru că oricând un dement poate să pună mâna pe un asemenea mijloc și nu poți să protejezi toate zonele soft, toate zonele în care ai foarte multe persoane, deci sunt ținte, și unde nu ai neapărat pază sau știu eu o intrare cu o poartă de verificare metal și nu poți să faci să ridici securitatea la nivelul la care să poți să multiplice aceste lucruri la nivel global. Ce ne arată Berlinul? În primul rând, evident, în capitala Germaniei, putere europeană, Atacul s-a făcut în primă fază, noroc că a fost eliberat uh, Pakistanezul. Reluam tema uh, teroriștilor care vin cu refugiații. În condițiile de față nu se știe cine este uh, criminalul, cine a făcut această, acest atac. Uh, este atac terorist, e calificat, nu are poate legătură cu revendicarea de către stat islamic, dar stat islamic revendică orice. Orice se întâmplă în lume îl revendică. Însă este o problemă majoră din noua securității. Iată, personajul implicat este liber. Nu a putut fi capturat. Sunt probleme majore în privința securității. Nu vorbim numai de prevenție, că v-am spus. La nivelul prevenției e dificil de prevenit un asemenea atac, dar ulterior la identificarea celor care au făcut un, un asemenea atac și a uh, legăturilor lor. Ce putem spune este că terorismul rămâne o mare amenințare și nu mai avem de-a face doar cu dușmanul din exterior. Teroristul din exterior care vine, ne atacă eventual împreună cu refugiații, vine și ne atacă în interior, în citatea la noastră. Nu! Avem deja inamicul în cetate. E vorba de resortisanți, cetățeni europeni, a doua, a treia generație din foștii, uh, uh, membri din foste colonii, avem peste șase mii în Franța, Avem câteva mii care s-au dus, s-au pregătit, s-au radicalizat, au învățat să lupte în toate aceste conflicte teroriste. Și nu vorbim numai despre Siria-Irak. Am văzut și în Iemen, am văzut în nordul Africii diferite categorii, apartenențe distincte, teorii sau, dacă vreți, ideologii diferite, al Qaeda, al stat islamic, al Mirabitune, apropo de Mali, unde a fost răpit și cetățeanul nostru. Apropo, poate mai aflăm ceva de la nou guvern poate mai avem informații ce se întâmplă și cu, cu Iulian Gherguț, parcă se numea persoana respectivă. Deci, avem zone multiple, de jur împrejurul Europei, zone de conflict terorist, unde cetățeni europeni sunt cei care fac aceste drumuri, se pregătesc și, iată, pot executa, au executat Sendeni, Bataclan, Charlie Hebdo, am avut Londra, tot la fel era cetățean britanic. Unul dintre ei era educator, bine văzut în comunitate, într-o dimineață. Și-a luat rucsacul, s-a urcat în autobuz și s-a aruncat în aer cu toți concetățenii din jurul său. E o problemă majoră, va rămâne, pe măsură ce în Siria, Irak sau în alte zone, am văzut în Libia, aproape nu mai există zonă, oraș controlat de către stat islamic, în Libia. În liniște, fără mare scandal, fără mare vizibilitate, s-a reușit eliminarea din zonele Controlate. Ei bine, pe măsură ce se reduce zona de control teritorial al stat islamic, toți acești luptători vor reveni în Europa, vor reveni în Occident, dar vreau să vă spun și în Federația Rusă. Nu s-a auzit. Federația Rusă are un stil de a gestiona problemele interne. În urmă, cu câteva zile, a fost un atac la adresa Groznii. A fost luat cu atac, cu asalt Groznii, 12 morți dintre atacanți, polițiști, patrule și așa mai departe, rezultat al, al acestui atac care a fost respins de structurile de ordine, dar cu morți și răniți. Deci se întâmplă peste tot, nu există o zonă care să fie uh, scutită de acest tip de atacuri și mă aștept că în perioada următoare vom avea, pe lângă toate celelalte probleme ale Europei, scindare, fractalizare, radicalism, populism, xenofobie, naționalisme, egoismul acesta, uh, vom avea în continuare, ba chiar în creștere uh, o abundență de atacuri teroriste de diferite facturi cu mențiunea specială pentru Ankara pentru că este de mult n-am mai avut atentat la adresa unei personalități. Putem pune aici ambasadorul american din Libia dacă vă aduceți aminte uh, executat la Benghazi dar și acolo a fost mai degrabă o confruntare situație mult mai Puțin complicată într-un complicat, context, într context special. De conflict. Domnule Bucimeanu Aș vrea să mă refer un pic la ceea ce noi numim astăzi atentatul de la Berlin <coughs> și la o declarație a lui Ned Price, portătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională al Statelor Unite, care spune luni seara condamnă energic, și aici accentuez, aparentul atac terorist de la Berlin. Deci aparentul atac terorist. De ce spune asta? O să fac referire la o revistă de limbă engleză care susține propaganda jihadistă a ISIS, numită Rumiyah, și care se adresează tuturor celor care vor să atace ținte în vest după o anumită uh, structură. Ce propune aceasta sau ce se propune ca noi modalități de atac împotriva țintelor din vest de către strategii ISIS? Uh, două elemente, cuțitul și tirul, camionul sau un uh, vehicul cu gabarit foarte mare. Pe ce se bazează această analiză? Spre exemplu, în, noiembrie, în, în, în octombrie, în Statele Unite, în Ohio State, un tânăr de 18 ani a ucis 11 persoane înjunghiate cu un cuțit de bucătărie într-un campus universitar din statul de care aminteam, Abdul Razak Ali Artan. Care era de cetățin, cetățenie somaleză și care cu câțiva ani înainte ceduse rezidență în Statele Unite. Uh, apoi, atacul de la NISA este un exemplu clar că un asemenea tip de atentat folosind un vehicul de mare tonaj era deja în calcul uh, în mințile strategilor ISIS. Dar ceea ce s-a întâmplat la Berlin nu pare să se înscrie într-un în genul acesta de atac terorist de tip ISIS, mai ales că ISIS a așteptat aproape o zi să-și revendice acest atac. Mai mult decât atât, aș face referire la o conferință din 9 noiembrie a ministrului de externe iranian la București, la Institutul Diplomatic, unde a încercat să exprim o poziție vis-a-vis -vis de ce înseamnă pentru iranien, dar și pentru lumea de astăzi, terorismul ce e acela terorism și cum funcționează el. Și face câteva referiri care sunt absolut extrem de interesante și anume spune, domnilor, terorismul este o chestiune globală care are rădăcini globale. Cine spune că terorismul sau la baza terorismului se află Orientul Mijlociu, se înșală și dă câteva argumente care pe mine sincer m-au lăsat perplex într-un anumit fel. Spune așa, vestul este foarte ușor să blameze Orientul și mai ales Orientul Mijlociu Așa cum Orientului e foarte ușor să blameze Occidentul pentru toate ororile care se întâmplă în Orientul Mijlociu. Dar uh, Javad Zari spune că toate elementele de la baza atacurilor teroriste au câteva uh, atribute. Și anume, cei care recurg la un asemenea gest n-au nicio speranță pentru viitor. Deci ar trebui să căutăm terorismul oriunde există o lipsă de speranță în căutarea și uh, dezvoltarea personală, în căutarea unui viitor mai sigur. Deci, prin urmare, nu doar în Orientul Mijlociu există uh, un focar de terorism, ar putea exista oriunde, din Africa până în Asia, din Europa până în America. Apoi, marginalizarea, alienarea și depravarea. Astea sunt elemente care duc la un uh, accentuat o accentuată manifestare uh, teroristă. Un alt fenomen sau uh, o întrebare pe care și-o pune uh, Javad Zarif este terorismul un fenomen social sau unul religios. Și el spune, într-un fel sau altul, că nu religia stă, de fapt, la baza uh, terorismului, ci mai degrabă un fenomen social de inadaptare la dimensiunea socială a cetățenilor din statele unde statul a eșuat în mod lamentabil. Iar în, Occiden... Iar în Orientul Mijlociu spune terorismul este o manifestare la ocupația Occidentului. Și dă un următor argument. Dacă Occidentalii atacă negri, spun ceilalți că Occidentalii sunt rasiști. Dar dacă... Iar dacă atacă evrei, spun că sunt sioniști. E, ce, cum îi numim pe ceilalți care, spre exemplu, atacă uh, musulmani. Și spune Javad Zarif, îți exerciți dreptul la liberă exprimare. Din punctul ăsta de vedere, asta e imaginea pe care o oferă de externe iranian, vis-a-vis -vis de ceea ce cred cei din Orientul Mijlociu, despre ceea ce fac occidentalii în Orientul Mijlociu. Ceea ce ne spune foarte mult, în sensul în care aproape că noi nu înțelegem, de fapt, cum stau lucrurile în momentul de față, în Orientul Mijlociu și deci cum am... Deci ce am avut la Berlin, ce a fost până la urmă, că nu mai înțeleg. Păi nici noi nu știm. Ba da, autoritățile germane spun că a fost probabil un atentat terorist. Probabil, atentate atentate Și asta probabil. pentru că da, a fost asta, revendicat a fost... în urmă cu asta e formularea ori. de azi dimineață, dar după amiază am avut sentimentul, deși, repet, adică recunosc că n-am avut timp să, să mă uit foarte atent, că deja ipoteza atentatului terorist a conturat mult mai bine decât azi de dimineață. La ora, domnul Mihai Rusu, care a intrat în direct de la München cu noi și care a urmărit întreaga de zi declarațiile oficialilor germani, dar și presa germană, a vorbit despre faptul că presa germană, dar și oficialitățile deja și asumă, vorbesc despre atentat terorist. Asuma. Iar liderii europeni și occidentali, inclusiv americani, în declarații de azi de după de compasiune și de susținere a doamnei cancellar și a poporului german, au fost toate pe, pe ideea asta, că în Germania Germania se confruntă cu un cumplit atentat terorist. Casa Albă vorbea tot așa de probabil pentru că erau, repet, informații preliminare. Și aia a fost prima lor reacție. Dar eu nu cred că vor fi dubii în final vis-a-vis -vis de ceea ce se luat în Germania. Deși aici văd că deja încearcă unii să pună în discuție o teză conspiraționistă, care mi se pare, cum să o spun, halucinantă, dar în fine, care încearcă să sugereze că de fapt nu sunt islamini și ăștia radicali în spate și sunt cu tot alte forțe interesate de destabilizarea Germaniei pe termen mediu și, și lung, în fine. Ne întoarcem după foarte scurtă pauză publicitară, continuăm analiza de politică externă, încă 15 minute, apoi intrăm în subiectul legat de acea manifestare, acea demonstrație, ultima demonstrație din 21 decembrie, pentru că tot intrăm uh, cu, această, cu aceste filmări, cu acest document în exclusivitate cu comentariile unui om care studiază de peste 20 de ani ce s-a întâmplat atunci, un cercetător ați putut urmări în, în serial articolele sale, studiile sale în revista 22, veți vedea despre cine este vorba, și un istoric rămâneți alături de noi pentru că este extrem de interesant și intrăm practic în ziua de 21... Decembrie cu aceste dezvăluiri în exclusivitate, dar nu înainte de a vorbi despre politica externă și cum se schimbă lumea sub ochii noștri. Vă mulțumesc, domnule Căutici, vă mulțumesc, domnule Rogozanu, mulțumesc, mulțumesc domnule Bucura, mulțumesc. pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Am revenit, Jocuri de Putere, continuăm uh, emisiunea Mădălin Hodor, ni se alătură consilier la Direcția de Investigație a CNSAS. Bună seara, domnule Hodor, bine ați venit. Bună seara. Domnul Adrian Niculescu, bună seara, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc Și, sigur, în continuare, alături de noi, domnul Iulian Fota, domnul Cătălin Buciumeanu. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, dragi ascultători, deși nu să nu sunteți monitorizați, nu sunteți, nu sunteți măsurați, doar telespectatorii, nici cei care citiți pe internet, aseară ați fost undeva la 130.000 care, inter... care ați urmărit pe internet emisiunea, nici cei din afara granițelor, adică din diaspora, dar eu țin să vă mulțumesc că sunt convins că dacă în țară au fost 2,9 puncte de audiență media emisiunii, și un share de 8,6 arată interesul și m-aș fi bucurat sigur, nu pot să nu fericit, să le felicit pe colegele mele pe Bianca Oanea, editorul zilei pe Roxana Ion pentru informațiile care le-am le primit pe parcursul emisiunii pe Călina Berceanu, pe toți cei prezenți aici care au înțeles că a fost important să vorbim de cele două evenimente Ankara și Berlin și, sigur, pasageri despre uh, Zurich, nu știam foarte multe informații aseară, dar iată că uh, interesul a fost exact pe această zonă și uh, mă bucur că s-a luat această uh, decizie la, uh, aici, la Jocuri de Putere, la Realitatea TV, de a sta pe acest subiect pentru că interesul noastră a arătat că am, am luat decizia corectă. Continuăm analiza pe evenimentul de ieri de la Berlin și ce, unde se va ajunge în urma acestui eveniment, care a fost doar primul, noi sperăm să fie și ultimul, dar toate avertizările date inclusiv de Departamentul de Stat al Statele Unite cu privire la cei care călătoresc în Europa pe durata sărbătorilor de Crăciun, în luna decembrie, luna ianuarie, să ocolească târgurile de Crăciun. Aceștia vin foarte mulți exact pentru târgurile de Crăciun. Cele din Germania, Austria, sunt cele mai spectaculoase, cele mai frumoase. Francezii au întărit paza în zona piețelor centrale, începând de ieri seară, iar în Germania este panică la această oră. Continuăm discuția și pe uh, evenimentul din Ankara, pentru că acolo s-a întâmplat un lucru de o gravitate absolută. Care vor fi repercusiunile? Vom vedea domnule Fota. Cum trebuie privit aceste două evenimente bine. și, sigur, pasageri și Tziricul, acolo unde totul s-au tras focuri de armă, avem bine. trei răniți, grav. Așa, în luna decembrie, avem o listă foarte lungă de evenimente. Am avut atentatul de la Cairo, care a vizat, dacă mi-a dubine aminte, o biserică creștină coptă. Am oh. avut cele patru, că a fost deci Berlinul, Ankara, Tziricul și am avut o atentat serios în Iemeni. Au mai fost niște incidente. În Iordania? Iar o chestie extrem de interesantă Un atentat în Iordania N-am avut, ultimii 2, 3 ani, 4 ani Nu mi-am aducat de nimic serios în Iordania Deci cineva e posibil să încerce și destabilizarea Jordaniei, Mai ales că acum trebuie să luăm în calcul un lucru Statul islamic pierde teren uh, Acolo unde se lăuda că construiește califatul Pierde teren și în Irak Apropo de ofensiva pe, pe Mosul Pierde teren și în Siria deci, într-un fel, din punct de vedere tactic, aș putea să înțeleg această dorință a lor de a destabiliza, de a ataca în alte părți, ca să se vadă că sunt în continuare cum sunt, puternici, că pot reacționa și pot să afecteze țări, popoare și așa, valor și așa mai departe. Acum, care e miza celor două uh, situații extrem de serioase pentru noi? În primul rând, uh, eu mă uit cu foarte mare îngrijorare la 2017 și la viitorul Uniunii Europene. Pentru că avem două hopuri mari de trecut la anul. În primul rând sunt alegerea din Franța, extrem de importante, pentru că după Brexit și după părăsirea Uniunii Europene de către Marea Britanie, dacă o a doua țară extrem de importantă pentru Uniunea Europeană are și de pe orbita europeană sau și-ar dilua interesul pentru Uniunea Europeană, că acum vreau să fac o paranteză, și doamna Repen spune multe lucruri în campanie electorală, cum au spus și alții. Poate că nu e obligatoriu după ce câștigă alegerile, sper să nu se întâmple chestiunea asta, dar dacă cumva se întâmplă să și iasă din Uniunea Europeană așa cum clamează în campanie. Dar este suficient să-și piardă interesul, este suficient să marginalizeze Uniunea Europeană, în, cum să sunt, în, în area de interes a politicei externe a Franței ca să avem toți de suferit. Deci la noi sunt două huburi mari. Avem Franța și sper din toată inima că partidele de centru, fie ele de stânga sau de dreapta, deși după cum arată lucrurile speranței domnului Fion, deci în, în centru dreapta, să poată să o contracareze pe doamna Le Pen. Al doilea moment important sunt alegerile din Germania Și aici ajung la atentat Germania este o țară care a respins până acum Populismul, xenofobia Partidele extremiste în Germania N-au reușit să performeze prea bine Pentru că Germania are o atitudine dezvoltată sănătoasă după al doilea război mondial Și partidele de centru întotdeauna au știut să colaboreze În momentele importante Astfel încât acești extremiști să nu se poată exprima Și nici extremiștii de stânga unii dintre ei fost comuniști, nici cei de dreapta, nostalgici ai teoriilor uh, uh, naziste, nu au avut succes în Germania. Dar un astfel de atentat, și Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla în perioada următoare, poate schimba optica atinea germanului obișnuit. Și dacă după ce avem, o avem pe doamna Le Pen în Franța, începe și în Germania să crească extremismul de dreapta. Aici aș face iar o paranteză. Ce se întâmplă în Europa de Vest? Oamenii sunt foarte dezorientați, angoasa este mare. Sunt amenințați de chestiuni de ordin social și economic pentru a trecut prin criză. Sunt amenințați de atentate teroriste A venit și această presiune migratorie Și chiar dacă, după părerea mea, amenințarea a fost mult exagerată Totuși a pus amprenta asupra oamenilor Deci oamenii deja sunt foarte temători pentru persoana lor Pentru siguranța lor și pentru țara lor Deci, pe fondul ăsta de nesiguranță Radicalii pot câștiga dacă populația care este Cum să spun, așa numită populație de centru își schimbă atitudinea politică. Deci miza în Germania în următoarele săptămâni luni asta va fi. Să vedem dacă acest atentat a avut un impact atât de mare cât pe de-o parte să o subrezească pe doamna Merkel. Să, să o pună în pericol de a pierde alegerile, pe de altă parte, să alimenteze extremele, mai ales extrema dreaptă. Care e miza? E o miză mare. Deci, o miză mare. Ce alternative FÜRGS-Deutschland primește, practic, în momentul ăsta, primește gazolină, deci va avea o, nu o creștere? Nu știm încă. Deci, repet, cetățeanul german până în acest moment a fost foarte responsabil, foarte, foarte moderat, foarte de centru. Dar, repet, cetățeanul german ca și cetățeanul francez, ca și cel belgian, este după câțiva ani de angoasă economică, socială legată de migrație, de terorism și așa mai departe. Deci s-ar putea nou asta echilibrată, moderată la un moment dat să se schimbe și dacă se întâmplă lucrul ăsta, gândiți-vă ce ar însemna o, o Germanie revenită în zona extremelor, fie ele de stânga sau de dreapta. Aș vrea să-mi două vorbești despre Turcia, că acolo e a doua mare misă pentru România. Nu este deloc cum să spun, o, o, o întâmplare că s-a încercat atentatul în Ankara. După părerea mea, cei care l-au comis au avut de obiective. Pe de-o parte, să pedepsească simbolic, ritualic Rusia pentru rolul pe care Rusia l-a jucat în Alep și în toată această criza al Siriei. Pe de altă parte, cred că au încercat destabilizarea sau tensionarea relațiilor între Rusia și Turcia, ținând cont că Rusia și Turcia începeau să colaboreze din ce în ce mai mult pe reglementarea problemelor din uh, Siria. La primul obiectiv, pedepsirea ritualică este simbolică, este tragică, din păcate, și aici am toată compasiunea pentru ambasadorul uh, rus, în ciuda unor critici pe care le putem aduce Rusiei în politica legată de Orientul Mijlociu, când e vorba de terorism, totuși dușmanul comun și trebuie să fim solidari uh, cu, cu, cu victimele. Pe de altă parte, uh, s-ar putea ca această tragedie să apropie Rusia și Turcia mai mult decât până acum și să depășească complet incidentul legat de avion și să avem în zona Mării Negre o mare putere și o putere regională colaborând foarte bine pe o serie întreagă de chestiuni legate de Asia, Mijlociei Mică și de Orientul Mijlociu. Dacă această cooperare se va extinde și pe alte chestiuni, Marea Neagră, Europa de Est, Ucraina așa și așa mai departe, rămâne să vedem. Dar este o evoluție notabilă, și care pentru noi poate aduce, uh, cum s-au spun, evoluții sau, uh, îngrijorătoare, că, sincer, discutând acum în jurul mesei, nici nu știi cum e mai bine Turcia și Rusia să colaboreze strâns sau să există o anumită neîncredere între ele. Pentru noi nu e bine. Deci, uh, ambele evoluții care ele de ieri. colaboreze? Deci, ambele evoluții și mă opresc. Ambele evoluții de ieri pot deveni borne de hotar pe două dosare extrem de importante, viitorul Uniunii Europene și evoluțiile cu cele două țări mari din proximitatea noastră, în vecinătatea noastră, Rusia și Turcia, da. și de aceea trebuie să fim foarte atenți și revin la începutul emisiunii. Noul guvern va avea o responsabilitate mult spărită față de guvernul Cioloș și față de celelalte guverne în a gestiona toate aceste provocări internaționale. Vă rog, domnule Niculescu, și apoi domnule Îmi uh, cer scuze, doar o intervenție bă rog, bă rog. mai rapidă, după aceea. Uh, pentru noi nu o să fie bine dacă cooperează turcii cu rușii. Fiindcă să nu uităm că toată istoria noastră, de 300 de ani încoace, am făcut-o, când cu rușii, când cu turcii, după cum știm, jucând antagonismul dintre ăștia doi. Am jucat-o jucat inteligent. În secolul XVIII ne-au ajutat mai degrabă rușii la Puciuca Enargișii, până pe la 1812, când ne-au luat Basarabia. Și chiar la mai încolo, dar 21 mai mult, nu, de când ne-au luat Basarabia s-a terminat. Iar apoi au venit turcii care nu mai erau așa de mari dușmani. Asta a bietul Tudor Vladimirescu săracu, care era ofițer rus, ce să mai zicem. Asta e realitatea și cetățean rus, supușenie rusească. Și el nu a trădat niciodată poporul român, dar i-a trădat pe ruși. Și pe prietenii lor greci, și pentru ea și-a pierdut capul, fiindcă el și-a dat seama, i-a picat fisa cam târziu și și-a picat, cum să spun, în mijlocul evenimentelor și-a dat seama că lucrurile stăteau invers și că turcii nu mai erau așa de mari dușmani după 1821 și turcii și rușii nu mai erau așa de mari prieteni. Deci, al cărui, repet, cetățean și ofițer, în regulă și decorat, era Tudor Vladimirescu. El a fost fidel poporului român, el nu a trădat niciodată poporul român, dar pentru asta și-a dat seama în mod tragic și și-a pierdut la propriu capul, la propriu cu iataganul. Asta e una. Noi acum, am fost astăzi la o dezbatere prezidată de Adrian Năstase la Fundația Tipulescu. și asta este, nu e un mister, eram foarte mulți oameni acolo despre problema Siria uh, și altceva, Orientul apropiat era vorba, despre Siria în special, și Adrian Năstase, fost ministru de externe, fost prim-ministru al României, Spune exact ce îmi permit eu acum să vă spun dumneavoastră, nu va fi bine o prietenie între aceștia doi este de Nu s-a întâmplat în 300 de ani De când Rusia lui Petru cel Mare Și uh, erau întotdeauna În două bărci diferite Rusia țaristă Rusia bolșevică Acum Rusia post-comunistă uh, Și Turcia De aia Turcia a fost bastionul NATO aici Ce ne facem noi în situația asta Este foarte, foarte dramatică situația asta și vă spun, o spunea și domnul Adrian Stase Și mă întorc la o chestiune uh, Importantă uh, Am vorbit ieri aici, mulțumesc pentru invitația și de ieri, din nou, vorbea, cred că domnul Oreste Teodorescu, la un moment dat se spunea că noi suntem, că, în fine, e vorba despre fragilizarea armatei turcești după momentul 16 iulie, lovitura de stat sau, măi, unii au spus autolovitură, eu n-aș fi prea sigur, și așa mai departe. Uh, armata turcă umilită, armata turcă dezbrăcată la propriu, scuipată de niște civili, e ceva care nu s-a pomenit în Turcia. Este cea mai mare umilință la care a fost supusă Marea Armată Turcă, pentru care am un respect nețărmurit, care a fost bastionul libertății și al NATO aici în, în, în răsărit al Occidentului, când noi eram țară comunistă și uh, subordonată Moscovi sau chiar când eram ocupate de tankuri românești, cum spunea Paul Goma după 1900 671 după neostalinismul lui Ceaușescu, am fost sară de partea altă, în pactul de la Varsovia. Ei bine, această mare armată turcă a fost fragilizată și astăzi am aflat o informație, nu știu dacă ne ați comentat-o, dar vreau să o lansez aici în dezbatere, poate că îmi cer scuze dacă deja de cea e cunoscută. Tânărul subofițer am impresia, care l-a omorât pe, în mod dramatic pe ambasadorul turc, era un fost ofițer care a fost epurat după 16 iulie deci este un ofițer frustrat sau un subofițer frustrat dat afară din armata turcă din serviciile de securitate turcești și care, probabil, din frustrare, a alunecat în islamism și așa mai departe, fiindcă eu sunt printre cei care sunt absolut convinși că nu ghiulemismul și un fel de curent tot islamic este în armata turcă. Acolo era bastionul laicității turce, armata lui Ataturk era o armată a celor care se opuneau islamizării țării, erau ataturchiști, republicani, E foarte greu de crezut că erau curente de tip ghilemist acolo. Iată că acest subofițer, care a luat-o razna, este un deblocat de după 16 iulie, care probabil că avea încă niște acte, asta, ceva care a putut da, să controlele. Asta era știrea până ieri. Astăzi a apărut o altă știre, prin care acest ofițer făcea parte din aparatul de securitate al ambasadei ruse și ieri, după ce și-a încheiat, nu, duminică după ce și-a încheiat serviciul. Pura s-a cazat la un hotel din apropierea muzeului deci și Deci era funcție... în funcție? Da, era în funcție. Atunci am cer scuze am venit nu, cu informații Nu, nu, era informația era suflate, corectă. Nu informația corectă. Suflate, Luni, seară la ora după atentat a apărut știrea asta că el da. fusese epurat. Eu am auzit dat... Dat... Radio de radioile de asta. Așa și astăzi a apărut o altă știre cum că am de înțeles. fapt el era în aparatul de securitate Al ambasadei și mai partea... grav. Da, da, da. Dar nu cred și am spus o și ieri și cred că am avut dreptate, nu cred că acest atentat va strica relațiile noi-nouțe, proaspete, frumoase, ruso-turce, noi-nouțe, nu va strica, din contră va întări alianța dintre ele. Adică va avea un efect contraproductiv. Dacă cineva își făcea iluzia că asta va compromite, chiar discutam aseară, și dacă nu mă înșel, chiar cu tine, dacă cineva crede că va compromite prin omorârea ambasadorului, prin asemenea act criminal, subliniez act criminal, n-ai făcut decât să ai efectul contrar, să fie contraproductiv și să întărești colaborarea și prietenia nou-nouță după 300 de ani, răsturnare totală în politica turcească și rusească de împrietenire, dar care nu e de bun augur pentru noi. Asta e opinia mea. Veți vedea multe răsturnări, pentru că globalizarea obligă statele la lucruri pe care altădată nu le-ar fi făcut sau nu, nu, nu ți-ai fi închipuit că le pot, le pot face. Până la urmă, Domn... nici Turcia, nici Rusia nu a de puternice ca în trecut. Uh, constatam astăzi dimineață în Divelt că se născuse o nouă dezbatere în presa germană și anume între două modele de securitate. Un model de securitate permeabil, cum este securitatea europeană și un model mai ermetic de tip uh, controlat al securității Statelor Unite. Și se întrebau, se întrebau cel care a scris articolul, cum e mai bine o Europa fără Statele Unite în care ne dovedim a fi autonom și în același timp sigur pe noi înșine, sau o Uniune Europeană mai apropiată de valorile Nord-Atlantice, dar alături de Statele Unite și care promovează un alt tip de securitate. Și își dădeau seama că, de fapt, după scandalul iscat între Germania și Statele Unite pe interferențele NSA-ului în capitala Germaniei cu ascultările sau interceptările telefonice ale unor înalți funcționari publici, printre care și Angela Merkel, lucrurile au degenerat și au devenit foarte proaste din punct de vedere al schimbului de informații între cele două servicii, cel american și cel german. Ceea ce, spre exemplu, pentru unii ziariști germani s-a -a, -a transformat într-un dezastru cum e și cel de ieri, adică într-un atentat care a fi putut probabil fi dejucat dacă un schimb de informații mai intens ar fi avut loc între cele două servicii. Asta, spre exemplu, creează o nouă uh, uh, imagine a unei lipse majore din plan internațional, și anume lipsa unui uh, mare jucător, ca precum Statele Unite, uh, care deocamdată, prin lipsa lui, lasă loc de joacă unor uh, personaje, cum este Vladimir Putin, lui Recep Taip Erdogan, dar și unor actori mai slabi care nu-și fac încă prezență, simțită prezența în forță, cum este președintele Franței François Hollande sau cum este încolțită Angela Merkel, care nu mai știe ce să facă în momentul de față. Prin urmare, Europa e deocamdată ca un boxer în corzi, care nu știe cum să reacționeze și cei doi își caută un loc la masa negocierii, dar la masa negocierii nu mai e nimeni. Europa e plecată un pic în vacanță, Statele Unite își caută vocea cea mai pertinentă. La ce ne putem aștepta, domnule Fota? Apropo de istorie, am discutat de imperiul Otoman ca bolnavul Europei. În un moment dat, mă gândeam dacă am putea accepta teoria cu Uniunea Europeană bolnavul Europei apropo de multiple probleme pe care Uniunea le are de rezolvat în acest moment. La ce ne așteptăm? În continuare, la atentate teroriste, pentru că nu s-a astea ultimile, din păcate vor mai fi, o societate deschisă e vulnerabilă și când cineva e hotărât să-i facă rău, reușește într-un final, dacă se străduiește și este perseverent. Deci nu sunt ultimile atentate pe care le avem în Europa, din păcate. Pe de altă parte, contează foarte mult ce înțelege lumea din toate aceste atentate și dacă oamenii încep să facă jocul uh, celor care generează aceste atentate sau nu, pentru că revin iar la Germania. Asta este o mare miză pentru noi toți. Deci dacă Germania începe să-și vadă salvarea în tot felul de radicali de stânga sau de dreapta care vând iluzii și uh, încep, cum să vă spun, să-și să, să uite propriul trecut pentru că până la urmă asta a fost Hitler. Hitler a venit cu iluzia noi salvări mai ales că într-o primă fază părea că soluția să meargă. Deci revigora Germania. După o criză economică. După o criză, exact, ca și... Asemănările nu sunt întâmplătoare. Nu sunt întâmplătoare, absolut de acord. Din, din păcat. Deci, aproape că încep să fiu, cum să vă spun mult mai încântat și mai mândru de ceea ce se întâmplă în propria noastră țară. Noi nu... Correct nu subliniem suficient două lucruri extrem de importante pentru România și modul Singura, singura și țară centrală europeană care nu are în momentul acesta un partid extremist în, în Parlament, în parlament. A spus aici. poporul a spus. foarte inteligent a zis nu și prului și uh, lui Maria Munteanu și ăsta este un lucru remarcabil, remarcabil. Doi, sunt de singura centrală europeană fără partid pro-rus în Parlament. Corect. Nu pot fi considerate în momentul ăsta. Nici din... că Ungaria totuși are Iobicul cu 22% oh, oh, în Parlament. Dar Aici? domnul Orban cât are? Personal. Nu, dar, bun, acum, uh, e o diferență. Eu fac o diferență între, domnul între Iobic, Iobic și Iobic. De totuși. Vor, când vine vorba de, de bon. cel puțin de problema de problema Uh, uh, evreiască, e o diferență majoră. Nu l-am ah. auzit pe domnul Iobicu. Are o, o virulență înfiorătoare la adresa... Deci noi la anul... anul, anul e o Românie mare redivină... Noi la noi asta do, dar Ceva grozitor, astăzi pe scena publică europeană. Vă rog, vă rog. Câteva lucruri. deci, Să păstrăm în continuare această abordare moderată în politica românească și să spunem nu extremismului, să găsim o modalitate să ameliorăm situația socială a celor mulți români care în continuare o duc greu pentru că asta este o problemă pe care nu vrem să o recunoaștem este foarte polarizată România România e de trei ori, cifrele ți arată că noi suntem de trei ori mai bogați decât în 89 dar din păcate bogăția s-a acumulat la vârf și în câteva buzunare nu multe și asta nu este un lucru bun să fim atenți totuși la toate aceste evoluții internaționale pentru că într-adevăr deși aici eu aș avea un amendament de spus relația între Rusia și Turcia nu este atât de strânsă pe cât ne temem noi în acest moment și părea mea că mai e drum de parcurs, adică până la urmă pe, pe, pe un proverb pe care îl spun destul de des, haide să trecem podul când ajungem la el semnele că Turcia s-ar deroba de obligațiile sale pe zona NATO încă nu le avem și nici nu le-aș anticipa dacă ele nu, nu, nu sunt uh, evidente eu îngrijorare, o am și eu, dar e bine să trecem podul, repet, când ajungem la el. Mai e un lucru pe care uh, guvernul uh, și aici trebuie să lucreze strâns cu președintele pe zona asta. Sistemul nostru de securitate națională, în ciuda unor eforturi care se fac, apropo că astăzi este ziua luptăturilor anti teror și asta îți arată că uh, s-au făcut eforturi bune pe zona asta, pentru că România n-a avut niciun fel de incidente serioase în ultimii ani. Dar, dincolo de eforturile astea, mai sunt câteva lucruri de rezolvat la nivel de sistem de securitate națională. Legislația zace prin Parlament, nu mai bagă nimeni în seamă. Legea securității cibernetice, văd că nu-și mai bate nimeni cap cu ea. Legile la celelalte mai vechi. vom vorbi despre ele cu viitorul deci, Parlament viitorul parlament și viitorul guvern au o agendă pe zona de securitate națională, niște lucruri care au fost amânate și care vor trebui făcute. Va trebui consolidat Ministerul de Externe, că este firav ca personal și ca buget și pe nebunia asta internațională. Nu poți să mai mergi cu Ministerul de Externe care e la pace, ca să zic așa, deci pe vremuri bune și nevoie de mult mai mult suflet ministerului de externe, va trebui să te uiți mai atent la capabilitățile ministrului apărării. Că până și 2% la pe care l-au semnat toți, eu vă spun, am dubii mari că anul ăsta avem bugetul de 1,7% pe apărare, așa cum ar fi trebuit ca la anul să facem saltul spre 2. Și mai sunt o se întreagă de, de lucruri de, de discutat, inclusiv confuzia asta ideologică în care trăim. Trebuie să ne hotărâm și e un lucru foarte serios ce spun acum. Suntem daci sau suntem da romani. Pentru că aici e, cum să spun, e la 180 de grade dacă uh, mergem pe ideea că suntem dacoromani, suntem împreună cu aliații noștri europeni și nu avem mai ne face o grijă, dacă ne intră în cap ideea că suntem doar Dacia și niște asupritori care vin să ne iau nouă aurul din Dacia, vom ajunge să sfârșim într-o dispută, nu cu Rusia, nu cu Turcia, ci cu ceilalți cu Occidentul și asta ar fi o dramă, măcar plecând de la fundamentele statului român modern și domnul profesor Niculesc vă poate explica mult mai bine cât bine. Vă, vă mulțumesc. Haideți să urmărim câteva, filmari, câteva filmări care au devenit celebre, să urmăriți câteva imagini extrem de interesante exact despre un moment despre care vom vorbi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru că veți vedea un document senzațional și veți auzi mărturii uluitoare despre ce s-a întâmplat atunci. Adică în data de 21 decembrie 1989 vom vorbi despre oameni cheie ai revoluției care au murit suspect vom vorbi despre o istorie despre care s-a scris dar uh, s-a scris întotdeauna parcă cu teamă haideți să vorbim uh, pentru că dacă nu ne cunoaștem istoria așa cum a fost ea, este foarte greu să înțelegem prezentul și mai ales viitorul Haideți să urmărim câteva imagini și ne întoarcem în platou. Rămâneți alături de noi să nu uităm ce s-a întâmplat în urma cu 27 de ani.